varning. är för podcasts vad obotlig är för cancer. Hallå hallå alla ni små köttsäckar där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av Triggervarning. Nom nom nom nom nom nom. Nom, nom. Mm, Och tal om det, det är just det vi ska diskutera idag. Vi ska... Ta en, en titt på alla döda djur i min och din mun. Min mun? Det sa ingenting någonting om. Jag sa, ja, men de finns även i din mun. Vi ska se vad Nikolaj har för mystiskt protein i sin mun. Det, är det många lyssnare som har skickat in och frågat efter. Om du är en av dem så har du som vanligt skickat det till triggervarning.gmail.com. Där svarar vi på många sådana frågor. Ja, och kanske du också har känt dig manad till att uh, fundera över de här sakerna på Twitter. Mm. Du kan göra det nu i 280 tecken. Uh, nu hittar oss alltså att varning 1. Ja, det som definitivt ingen har gjort än så att fundera över de här sakerna på vår lilla uh, anskrämliga Facebookgrupp. Men dit kan du gå och uh, i vilda superlativ och endast försalar fråga, tycka och tänka så kan vi slå ner dig ja. enligt alla grammatikens regler <clears throat> men alla döda djur i min parentes Nikolajs mun det ska vi diskutera idag mm. köttätande baby yeah precis, mm. vi ska vara så manliga, som manliga. Mm -mm. för, för nu, nu måste ju tyvärr media att att Laura blev kallad på viktigt uppdrag av, av presidenten. Så, så hon kunde tyvärr inte delta denna gång. Presidenten riktigt. No, men, ja, no, men på sätt och vis är det lite skönt. Kanske man äntligen kan få en syl i vädret idag. <laughs> ja, precis. Ja, jag tror, det, jag tror det, det är viktigt. Och på tal om syl i vädret eller någon annanstans så äh, har vi ju den här fina hatten här. Ja. Jag tycker du sa att det skulle bli manligt, så vi börjar ändå det manliga och sitta med att välja fina hattar åt oss. <laughs> jo, men nu är modern moderna män. Är, vi, är vi verkligen? Ja, ja. ja jag, jag, jag vill leva i den tron. Ja. Mm. Okay. Äh, vem börjar? Jag? Du? <sighs> Nå, för all del. Ja. Tackar, tackar. Låt mig se. Tant Soja Cross. Kött? Vem behöver kött när du kan äta de här goda linserna? Sluta nu svina på grillfesten och lyssna på min föreläsning om kost kosttillskott. Mm. Det här låter bra. Jo, jag det här får ju att dig ett antal gånger. Ja, det är ju bra att jag får veta det så här i efterhand. Ja, amen. Mm. extempore på är bäst, tror jag. Uh, ja. Tant jag Kross. Det blir bara manligare och manligare. Ja. Ja. Mm. Ja, men varsågod. Din tur att plocka ur hatten. Mm. Ju lihamästari. All right. Ju fler nöda mm. djur desto bättre. Smakade gott ska det ha haft ett namn och nära och kära innan tillredning. Ja, en, en, en liten trevlig kanibalism där också. Ja. <skratt> Nå no, men, uh, cool. So. En, en, en hatt som jag inte genast hatar. Genast, Jaha. genast, genast, genast, genast, genast. Mm. Mm. Ja, genast. Mm. Mm. Med ens. Okej, okay. no, men min anföring, kött är ju så jävla gott. Varför skulle man inte äta kött? Mm. Ja, ännu, ännu, ännu riktigt. Varför inte säga början. en bra fråga? Varför och, och inte? Jo, utgår från att allt jag, jag säger är en bra fråga. Ja, liksom, <laughs> ja. Också det som inte är en fråga. Men ja. <laughs> okej. Okay. Ja, alltså. Varför ska man inte äta kött? Men det finns ju en myriad orsaker till varför man inte skulle äta kött. Så som. För det, no, så som, har nog inte kött bevisligen kunnat kopplas till högre förekomst av olika cancerformer till exempel? Ja, men det är ju varenda månad så, så släpper ju någon något forskarteam utan det här är dig cancer, det här ger dig cancer. Det men, är, ju ju det... vanligare så här hushållsprodukt, liksom allt från kaffe till smör, så det är det som en kaffe ger kanske, ja inget kaffe, kaffe är bra förebyggande ja. mot säga Ja, då dricker vi det, nej men nu, kaffe ger kanske igen, jaha, men cancer ja. överallt nu oj nej, och så fortsätter ja. det så sådär tills du bara liksom helt och virre och liksom sitter och dricker vatten typ. det är väl typ ja. det som har ja, sagt, plus inte plus cancer Uh, nej, men vatten kan ju också döda dig ifall du dricker för mycket. Och det är väl det som kanske man också måste se till här i, i de här forskningarna. att Jo, kaffe, kaffe kan döda dig, kära lyssnare. Kaffe är dödligt, men du måste dricka sådär mellan 80 och 100 koppar mm. för att dö av det. Ja. På samma sätt så är vatten också dödligt. Jo. Men du måste nog dricka ganska många liter för det. Ja, men det är ju sant för vilken produkt som helst. inte någon du kan, ja, kan rikka Fanta hur mycket du vill ja. och inte hör du någonsin. Det bara ja. ligga under kranen. Det <håhå> ja. ja. ja. kan hända någonting dåligt. Men, men, men, men, men okej, man talar ju om att alltså, protein. Protein är ju, är ju det här jo. Vad säga, det centrala man kommer till. Jo, men jag vill Nä. bara framhålla en ja. sak till. Liksom just ja. det där är ju samt i vatten. Att, att det, är ju liksom, det är ju med liksom hur människan är byggd att mänskliga begränsning ja. det är samma sak som ja. att säga att, men, nu är ju det där berget dödligt då, om du bara liksom kastar dig in i det med en stor slangbälla fast det ligger ja. 100, 100 kilometer bort uh, ja. vill, så det, har ju, inget, det har ju ingenting att göra med ämnet i sig Nej. Nej. det är en annan men, sak men, som men, att, att säga det, att, men, det är ju kanske inte alltså det är inte på min topp att äta uran för att någon sa mig en gång att ät inte uran. som liksom blir du radioaktiv nej, och men för skull. Vi vet ändå att om någon skulle säga att hej, Sami, är inte uran. Så vad är det första du skulle göra efter det? Du ät uran. Du... Ja, precis. Inte ska du säga mig vad jag ska göra med min kropp. Ja, precis. Ja, min kropp är mitt tempel. Och så vidare. Uh, Nej, men, men alltså ska vi nu då tala ännu här lite om vad ska vi säga, så här, public safety så måste, vi ju så måste vi ju nämna att uh, den största mördaren i samhället är ju hemmet. Ja. Mm. Kära ja. lyssnare, kom ihåg den största seriemördaren i, i världen hemmet. Okay. Tänk på det. Mm. jag försöker nu relatera det här till liksom, alla döda djur i min mun och ja, närmast kommer var, det är inte så parentes. många som rör av att ha ätit ihjäl på sitt hem så. <laughs> nej, nej, precis men ö, de, de flesta äter kött då de är i sitt hem uh, Ja <laughs> så det var, nej, jag, jag inser det var, en, det var en, definitivt en stor parentes mm. men, men, Jag hade, men, jag ja. hade liksom tänkt gå vidare men kanibalism parallellt men Kanske vi ska mm. bli för tokiga nu. Vi ja, har ju inga kvinnor ja. här att imponera på den här veckan så vi kan ju vara seriösa nu. Ja, precis. Ja, ja. ja det, det stämmer. Men, men alltså jag tänkte på det här protein. Alltså det är ju liksom det är ju de här vad ska jag säga, byggstenarna som behövs mm. för det människan. Det ja, det Ja, alltså, det, det är det, definitivt. Men om man tänker att det är ju förhållandevis som liksom, liten mängd som man behöver för, för, mm. liksom, för den här dagliga mängden. Nå, det är ju inte riktigt sant. Alltså, alltså, om du ser på hela kostbehovet för en dag så ska ja. nog protein utgöra en, en där, åtminstone 20 procent. Ja, nå, alltså, om vi tar till exempel att var det 42 gram av protein, är väl den rekommenderade mängden för en, för en kvinna. Jag trodde det var 2 äh, gram per, kropps, per kroppsvikt, alltså en kilo. Okej. Okay. Det här är åtminstone en liten information som jag aldrig kan få fram här, så, så talar det om att man ungefär skulle se det som. Men det som liksom 42 gram men det någonting är ju, nog kan det ju mycket väl vara att en, en sådan uträkning också fungerar. No, men jag, jag använder mig av en nomtest. Okej. Okay. jag tar livsmedel och så tar jag en bit av det mm. i munnen och sen om jag säger ja. nom så då fortsätter jag. äta. Ja. Och, så. Ja, så jag brukar inte Precis. räkna så mycket. Men, ja. men minst den där att jag har läst liksom på så här träningsforum och shit att liksom de rekommenderar mm. att om du vill uh, gå när i vikt. Om du vill hålla någon någorlunda anständig så du kan de utgå från yeah. typ 2 gram per kilo av kroppsvikt. Um, yeah. Men sen så finns det ju. Uh, men det är ju bara liksom som protein. Liksom kött. kött. Yeah. Att, men det finns ju nog protein i annat än kött. Visst, det, det finns det och det, det är ju det som man det, det är ju det är kanske som ett av de här största argumenterna som används av de som förespråkar en köttfri köttfri diet så att säga köttfri kost mm. men... och det mm. Mm. Nej men okej okay. att för så här är det ju liksom många har ju framhållit att eller på senare år tycker jag att det är många som på något vis framförallt att kött är någonting ohälsosamt. Och att mm. det, är ju, det är ju ganska tvetydigt. För att, äh, jo, att det är liksom vetenskapligt bevisat att äta mycket rött kött, till exempel, är inte så bra. Ja. Därför att mm. hur äh, ökar liksom fettlagringen i blodcellerna. Och att liksom det gör det mm. svårt, liksom ökar risken för. All slags jävla cancer för att, och, och liksom... Hjärt- och sjukdomar. Jo, därför att i princip ja. liksom mm. dina, äh, dina blodåder då, då blir igenstockade. För att du sitter bara och äter rött ja. kött. Jävla idiot. Ja. Äh, men å andra sidan. Det, folk kan inte nog, alltså dietistervärdena kan inte nog rekommendera fisk. Och ju fätare fisk desto bättre. Mm. Till exempel lax ja. är ju typ högst på ja. listan av allt. Um... Ja, men fisk har ju dock en annan, ett annat problem, och det är mängden uh, kvicksilver. Jo, nu ska, vi, nu ska vi tänka att det finns ju fiskar, uh, no, vi äter ju inte lika mycket fisk här som i många andra länder, men ta till exempel uh, Japan, så har ju ganska strikt, uh, strikta begränsningar gällande liksom att vilken fisk du, du inte borde äta fler. En, säg, en gång eller maximalt två gånger i månaden för att garantera att din kvicksilvernivån quicksil inte liksom stiger över den rekommenderade mängden. Jo, men å andra sidan mm. det är ganska stor skillnad på fisk som så här, uh, på en sån masskonsumtionbasis fiskas liksom i haven ja. runt Japan. Plus att mm. de har en helt annan liksom, så här, lagrings- och konserveringskultur där än vi har det här. Um, yeah. äh, liksom att så vi, jag läste, liksom, nu talar jag Norden i princip. Så skulle du nog bra yeah. kunna lära på fisk varandra jävla dag. No probs. Mm. Det är ju skillnad om du liksom, har så specialimporterat tonfisk från liksom, färdig huvudland. När liksom, de bara ligger och badar typ i som så här, ångbåts, som. Här. Här stora äh, fiskcruisers som bara spyr yeah. olja överallt yeah. mm. men... Men, men, men ändå är väl majoriteten fisk även här så kommer jag väl nog från fiskodlingar jo men mm. jag bara säga att jag och många andra ställer inte så mycket tilltro till den här kvicksilvergrejen. På andra sidan är okay. det ju inte vad det är för frisk eller som ska äta fisk varenda satans dag. Men det finns ju bara så mycket abborrar man kan trycka i sig innan man börjar bli lite börk. Uh, men det jag tänkte framhålla var ju mm. att många har ju kött som att det ska vara som något så här superohälsosamt. Alltså om man bara Precis. kollar rent ett och inte någon sån här ätiska, att jag vill inte äta saker med ögon och shit. Uh, ja, mm men det är ju inte sant. Och sen till exempel kyckling. Vi det mesta som så här, vitt kött mm. liksom m, men inte kan man ju heller säga att det, det ska vara vad heter det fettfritt så där, som man talar om eller att det ska vara liksom, specifikt fettat att man innehåller. det är ju också nä, samma fettet Nej, men, men å andra sidan på, liksom, på de senaste tio åring åren mm. Senaste tio åring. <laughs> ja, ja shut up. <laughs> Så, så hade jag ju sett något av en fettrevolution. Uh, mm. därför ja, att, det stämmer. För att uh, no, på kungen på toppen av den här sophögen så är det förmodligen Atkins eller LCHF uh, ja. mm. uh, Low carbs, high fat då. Yeah. Mm. Och där stämmer jag på typ käka typ uh, kött och sallad och, uh, ja. och uh, ja, Alltså jag vet, för jag testade den själv. Uh, Flera gånger med, med fina resultat. Um, mm. Det bara det jag, jag saknar grundkaraktär så jag kan inte hålla på särskilt länge utan få något föräl huvud. Men man kan förlora typ 10-15 kilo som inte kommer tillbaka innan man börjar svina riktigt igen, which I admittedly mm. do. Men, so, i don't know. liksom här att knuffla min yeah. mamma och sluta döma mig. Uh, men, men att um, Tänkte, ja. Just den här fettrevolutionen så. Um, vi, vi hade ju sedan 80-talet haft någon sån här uh, felaktig uppfattning om att liksom, fett är det som gör oss feta. Feta, fett, fett mm. och fett och så vidare. Och att just ja. den här uh, endlösa kulturen vi har haft av low och fett eller la no och fett eller fett ja. shit. Och nu ja. så är ju princip majoriteten av forskare överens om att det här är bullshit, att faktum är att det finns många bra fetter som vi ska ta, om mm. vårt mål alltså är vitt nedgång eller hälsosamt uh, och uh, just den här, de flesta som ska, ska vi säga low fat här produkter så är mm. egentligen de värsta som finns, för de har en massa här, typ ja. fransfetter och skit som inte är bra, och att jag, Precis. som sagt, jag jäger väldigt obrydda om allt det här lihamästare som jag är. Men jag vet av erfarenhet när jag liksom testar just som sälj har jag att no, Men i princip ju mer fett eller ju mer bra fett jag äter så ja. desto mer så har jag gått när i vikt. Och, och jag mått ganska bra på de här diätena så där haft bra hälsomässigt. Jag och haft bra med energi och liksom jämn energi. Och liksom riktigt så, där. så att uh, jag tror ju ganska mycket på Empirisk forskning och jag kan säga att no men, inte om, om det ska vara dåligt ska jag ju inte ha gått ner eller så ska jag gått upp i vikt, right? eller mått illa eller mm. dåligt eller inte haft någon energi eller så vidare. Well, mm. Wrong, wrong, wrong. Um, men, mm. men just att kött har fett, jo kött har fett men det är ganska naturligt fett och just det här fettet som finns till exempel i lax och alla de här omägetråor och så Det är ju forskare kan mm. inte prisa det nog. Ja. Och minsta nödläge. som du sa att vi, vi måste väl vänta igen. några Nå, år. och sen kommer någon ut och säger att ja men liksom att laxen liksom laxier cancer. No till exempel där just det ju ska vi med det här LCHF. Um, ja för att Alltså det finns ju många som till exempel kostdoktorn i Sverige och, och liksom nomen, mm. Atkins själv och sådana här. Du som mm. håller på och lägger ut och gör industri av att lära folk att äta kött och så alla. Ja, fett. Precis. Så mycket fett. Men, mm. uh, och så finns det ju andra mer klassiska då, uh, läkare eller forskare som menar med det här kan ju inte vara bra. Det här märker ju ingen sens alls. Uh, yeah. Och så finns det ännu fler där som säger Det här är ingenting nytt Folk har gjort det här någon på 1800-talet Och visat fram alla möjliga då, uh, Bevis till typ, den paleolitiska dieten Och allt sån här skit uh, mm. Och det är ju egentligen samma sak uh, <clears throat> Men på ena sidan då Så har vi de här klassiska som säger nä det här är shit Ut och spring med så går du ner i vikt Ja right? yeah. mm. uh, Det ska det det ta dig i kragen No, no, men no. alltså jag kan säga för att tala från någon som ändå har vägt nästan 150 kilo att liksom yeah. om du fast du skulle träna fucking fem dagar i veckan och jag har mm. tränat fucking fem dagar i veckan jag var ute och sprungit och när jag ser ute och sprungit men jag som typ 15 kilometer plus utan att stanna right och liksom mm -hmm. gå till gym och som hård träna typ två timmar liksom åtminstone. Och det här som typ yeah. fem gånger i veckan. Och att det, vi, det jag har gått när vi tar typ hekton mm. När jag ändrar min kost så att man som alltså äter bättre. Och liksom faktiskt då i den här fallen då förbränner fett äh, istället för socker och energi som man då får av mycket kolhydrater och shit. Men då, mm. tjo, då börjar vi räkna typ kilon i veckan. Eller när det är normalt yeah. sätts typ ett kilo i veckan ungefär. Which is pretty fucking good om du vill gå ner i vikt. Um, yeah. Men så liksom du, du har ju som de här då. Som du har folk med mina resultat. Du har folk som då, kostdoktorn och doktor som säger att har och så här är jättebra, alla ska göra det. Kött är bra, mm. kött är hälsosamt, ät mycket kött och med ett bra kött och bra fett och så här. Och sen har yeah. vi de nej-sägarna, men så har vi en tredje grupp som säger att. Mm. Nå, här är problemet med LCHF. Jo, det verkar fungera bra. Det har vissa andra effekter som till exempel att folk som har typ 2-diabetes till exempel som går på den mm. så kan i något sätt i vissa fall till och med sluta ta insulin därför att det på något vis får deras egen insulinproduktion i, i kontroll när mm. den här ä, köldkörteln liksom, slutar spruta insulin eller köldkörteln. Jag borde veta. Jag kommer bara på vad det är på finska nu häima, um, Pank, pancreas. Jo, men vad är det på svenska. Ja, just det sa, ja. men. kanske det kommer ja, inte säkert. Jag är en utbildad man säger vi. Um, <laughs> men, uh, så de säger bara att, jo, det verkar jättebra och det är jättekul att det fungerar för folk. Men ja. det har inte gått tillräckligt med tid. Så Man vet inte vad långtidseffekten är av det. Ja, precis. Ja. Och, och, och det finns ju också de som säger att den här typ 2-diabetes att det skulle påverkas också av en helt köttfri diet. Ja. Att samma, mm. samma resultat skulle uppnås av en fullständigt köttfri diet. Så säger de. Så, ja, så, så säger de. Ja. Vissa. Jo, jo, jo. Men det finns ju de som ja. säger att Uh, det funkar inte utan kött och det finns ju som säger att det funkar inte ja. alls på LCH för ja. mig, jag blir bara värre så att man ja. måste ju säga att det är ju någon jo, någonting i människan precis. för att om, om, ja. om din, din buksportskörteln fungerar ah, det är den där ja. mm. uh, inte fungerar som det ska så, ja. well, då behöver du insulin eller så dör du och att det är jättebra ja. om det finns nåt diet som funkar då förstår jag helt varför folk skulle lämna bort liksom pasta och chips och all that good stuff men, ja. eh, mm. men för att hålla fokusen på kött, um, ja. mm. att alla de här, den här rädslan för fett så har på något vis spilt över till en rädsla för kött. Uh, mm. ja. att, men jag tror att det finns ju nog fett som är dåliga, alltså, som alla överens med. Det här är typ det värsta fett som finns, ät inte. Men det mm. appliceras ju typ aldrig på kött om inte det som är typ stäkt typ satansvett eller någonting. Och det är det ju väldigt sällan om inte du går till häsburg. <laughs> ja. Skojar, mm. häsburg. Nej, men, det, men, men, det, men det är, sant. Det är ju mycket, mycket handlar ju om att vad är, vad är det för typ av att kött du äter. Mm. Ja, det där är väl liksom bacon. Som mm. äh, rent så här personligt så det är en av mina svaga punkter. Ja, så tror jag. Jag gillar jag gillar bacon. Mm. Och, och det ja. och det det är liksom det, jag tycker att det är, egentligen är allting som pekas det ut så menar det liksom värst därför så det är så processat. Ja, bearbetat. Ja. Jo. No, men ja, det... mm. Mm. Jo, uh, no, men bacon är ju inte en naturlig grej. Att om du Nej. om du vill ha liksom så naturlig bacon så där ju mer eller då skär du ju vad det sidfläsk. Och, ja. det ja. uh, och där kan precis. du ju För sig köpa i affärer Men det är ju inte lika lätt och Många menar ju inte lika gott Som yeah. bacon, bacon. Nej. Nej. Är Jag är så jävla trött på bacon uh, Därför är jag typ säker det var där, liksom, När jag gick på LCHF Norskär, yeah. um, mm. Att till den dag Ibland om jag liksom får bacon Ska jag känna som att det i magen På mig så... ah. Plus att det är lite ja, som det här Pulled pork Att liksom folk har en tendens att sätta det där det inte alls hör hemma ibland. Yeah. Att mm. Jag vill inte alls <laughs> ha ris <laughs> liksom, och kyckling, jättegott. Ris och kyckling yeah. lindad i bacon eller staft med bacon lägga nära med bacon eller ris kokta i bacon och shit. No. Stop it. <laughs> no. <laughs> ja. uh, där skulle jag egentligen tycka liksom, att knaprigt stäckt bacon på, på den där kycklingen kunde vara riktigt bra. Men den okej men, men, okay, men ja. ja, ja, vara Nikolai och säga men det måste vara fin bacon, det måste vara högkvalitets bacon, inte så sa free store kan passa utan och den alltså, helst helst jo ja. ja. mm jo definitivt de jag ja. fin bacon till liksom icke röva priser vill betala en halv jävla för en ja, no, men, du, det Ja men det där är bacon. ju kanske en sak vi det är ju en sak vi skulle kunna komma till här kan tjeja senare kör jag vara det här med så att säga vad är man villig att betala. Ja, oh, den är rätt konstigt prostit och sjön ja. Ja, ja. Mm. <laughs> ja precis. Så folk eller så vers desk eller är det då det, det, det, det, det, det, det, det. Liksom det bara sjön kan är det nya djup. No, ja. Ja, okej. Men har du från från annorlunda mm. mästare perspektiv att människan är ju designad för att äta kött. Mm. Ja, du tänker, du tänker specifikt på liksom våra tarmar. Nej, jag, tänker på, hela, när jag tänker på hela vardagen. Så att vi är ju rovdjur. Att vi är ju designer att äta kött. Att det här att liksom äta växter och så här. Ja. Så att om man liksom ser på liksom protomänniskan vilket är ett mm. ord som har förekommer ovanligt mycket nu i de senaste diskussionerna tycker jag. Uh, mm. Så, alltså men, vi, är som, vi var som katter. Liksom, vi, vi åt kött och liksom vår kropp och helt designer för att uppta kött och bearbeta kött. Yeah. Att vi åt som så här växte så var ju med, hade ju med som så här för en renande eller laxerande verkan när vi som behövde, som rena systemen, bland. Det var ju nog med, liksom, därför att människan var ju liksom, uh, vi hade förmågan att vara flexibla med vår omgivning så att vi nu inte som typ alla dog ut. Jag menar, yeah. När vi talar om människor som ras på ett bild av mm. akademiskt sätt. Och in en massa nationer och hudfärger och dumma saker. Så det har ju faktiskt funnits andra raser Men de är ju inte här idag. Därför att de var inte lika flexibla som vi. Även nödvändigtvis mm. enbart vad gäller kost. Men som sagt, en av människans förutsättningar var ju att de men Okej, okay, shit, men nu har den sista liksom urkycklingen sprungit iväg. Så nu kan vi inte äta den. Så om vi inte ska nu äta varandra, då, vilket ju inte kanske inte gynnar vår fortsatta lävnad så bra. Så måste vi liksom hitta något annat. Men hur skulle det vara om vi, I don't know, huggade den här träden? Ja, ah, nom, nom, nom, men fine. Men om vi skulle, I don't know, kasta det i elden och... Liksom Baka ut det lite. Ah, men det här är ju smakar inte alls lika bra som jag no, I guess, no, men om vi skulle sätta det här fettet på, ah, och så sedan för att sådär. Sådär. Mm. Att då hade det till avyli liksom story. Slik. Ja ja, exakt så gick det till. Liksom, du, du trodde att liksom den här vad sa de var någon sån här ny grej. Nej, nej. Det gör Som få ond bark i sina i sina oga boga bröd <laughs> ja precis ja. och sen kom ja, Steve och sa att hörrni vet ni det där är fullt med kolhydrater <laughs> ja uh, precis ja. Steve var en men, förra jag, gång men, men jag tänkte på att, så att du... men sen dödade om Steve och satt honom på, på smörgåsen <laughs> och sen så blev skinkan född inga problem <laughs> Ja. just ja, de det blev att... 1900-tal och det kom en... och de började använda eh, transfetter och, och sirap istället mm. för socker i snabbatsindustrin ja. och alla blev fäta Men ja. Fort, fortsätt att ja. alltså funderar på det här så visst finns det ju också folkgrupper även i, i denna ras som fortfarande finns kvar här mm. på jorden som har en mer säga, växtbaserad diet det finns, ju, det finns ju grupper som av människor grupper. som är uteslutande äter en växtbaserad diet alltså, visst, visst, jo, men jag tänker att det, det är ju så, så på att man kan ju klara sig liksom inte människan specifikt ser man ju som liksom att kött är det enda som håller oss vid liv Nä. nej men... och att man i princip så man kan ju leva ett, relativt relativt liksom, jag säger nu här utgående från min hatt att mm. man kan ju leva ett, ett, ett, ett fullständigt liv. Så att säga, ett, alltså, hur ska jag nu säga? Man kan ju leva ett bra liv, också utan kött. Lol. Min, min, min rent personliga åsikt är ju att jag har svårt att se den här tanken att jag skulle kunna säga att nej. Nej tack till, till kött på, på heltid. Ja, det, en, det, det, är nog, det är nog mest av, av gammal vana i egenskap av min hat lol, bög, ja. lol uh, men, ja. <coughs> no, men okay. uh, just de här uh, grupperna eller folkslagen nu, som äter <coughs> som ja, har en liksom så så vi... så här plant mm. eller liksom så här växt, vad så är, det, det är. Ja. No, uh, Alltså vad jag tänkte på här, jag kan nämna det ännu jag tänkte mm. på, det som nämns där så är befolkningen på ön Okinawa mm i Japan så att säga där, där de har enligt, enligt uppgift eh, mera, mera liksom växtbaserad diet men, liksom fisk, ja. fisk förekommer ju jo, men oberoende jag tänker men, ju mm. ja, tänk säga det att, att vi kan säkert diskutera det lite senare men det är ju att många kulturer har ju ganska egna definitioner av exakt vad som klassas som kött jo Jo, precis. Mm. För att vissa kulturer så skulle jag säga att äh, saker som kommer då från de där som låter mu och de där som låter kaka de där som låter nöf ja. men kanske inte de, och de som, som låter, låter blubblubb. Blub. Ja. <laughs> precis. Och ännu är det de som låter bzzz, bzz. men så, så vi kan säkert komma till det sen. Um, ja. Men m, m, m, men om vi talar om Asien för att, okej, okay, låt oss diskutera folkslag då lite att Uh, Asien som är det stora hela så ja. har ju en mycket mycket mindre köttproduktion per capita än till exempel Skandinavien mm. och för att inte ja. tala om Amerika som, ja. som, som jag tror har den största i världen om man inte jämför med så här. Greys som där nära på Olarna där jag tror att de äter typ nästan bara cheddar för att de behöver allt fett för att ja mm. ja inte bara liksom kristalliseras men um, mm. uh, men liksom om man jämför nu då till exempel den den uh, jag ska säga medelmåttiga men uh, den average uh, genomsnitt Tack, den genomsnittliga. Varför är det så ja. svårt att tala svenska? Det stämmer. Liksom, jag, jag, jag, jag har vunnit priser liksom, för, min, för mitt goda användande av svenska. Liksom, fan du, men där mm. lite för många dagar i veckan. Och konverserar på engelska så blir det så här. Ja. Alla ord Men, känner men Sami, på är, är, du, är du säker att det där, det där priset inte var bara liksom ett deltagarpris? Det var det väl. Inte jag. Yeah. Det var nog ett, en, ett annat namn som sydde, men det är otroligt vad man kan fixa med, med lite isoleringstejp. Ja, och lite dusch. Uh, no, men anyway, att, om vi ska bara sätta fakta på bordet. Mm. Yeah. Okay. Så du får stoppa mig när du, när du anser att säga någonting felaktigt eller när du skulle debattera en grej. Uh, okay. jag vill inte fastna för länge vid den här punkten jag bara tycker att vi har en jämförelse nej. i relationen till att vi inte äter kött uh, yeah. så vi tar den vi tar den huvudsakliga skandinaven och nu ser jag framför yeah. mig en liksom, en svensk viking med blånt hår och stora yeah. svällande armar och I don't know, yeah. en mm. klubba kanske Alexander Skarsgård ja yeah, sure, why not, kanske lite mm. bulkier Mm. Um, och sen en, en, en, en kuvad kvinna som syr någonting i bakgrunden. Uh, och sen så ser jag då på uh, en asiat. Och han är liksom yeah. minst 40 cm kortare. Han väger nästan hälften mindre. Och uh, mm. han står där med typ en, en båge eller någonting. Yeah. Och sen bakom honom en kuvad kvinna som syr någonting. och lite mindre än den svenska kuvad kvinnan som syr. Um, so, jag tror det här är som förutsättningen för säga medeltida um, folkslagen då. Right? Mm, okej. Okay. Vi går med det. du tror det är nära sanningen. Uh, no, vi, ja, ja okej, okay, vi går med det. Mm. Mm, ja. uh, no, jag, har, jag har kollat på liksom den ska säga dieten då uh, i, i, på oss, båda ställena. Uh, vi ser nu den svenska Vikingen och så kött med kött och kött, köttstoppar med kött och kött och mjöd. Mm. Mm. Och uh, Asiaten har typ grönsaker och med grönsaker och så lite fisk och grönsaker och ibland typ kyckling och uh, kanske nu som då något svin. Mm. Mm. Men förmodligen inte. Förmodligen kött och kött och fisk och kött och kött. Kanske lite kyckling. Maybe. Yeah. <skratt> inte, så mycket, inte så mycket även i spannmål heller liksom som till exempel i, i vässått mycket bröd Det är ju liksom basföda i, i Europa och i typ nästan hela resten av världen Jag sen så är mm. det ris alltid varit ris ja. mm. Mm. Mm. anyway, spola fram nu då till nutid den svenska vikingen så är en fät Vägar tio kilo för mycket. Hans kvinna är inte kurvar, utan hon har kurvor som satan och gå på gym och äta typ kale. Och mm. ä, linser och kök. Cool. Hon är, är tantsojakross mm. som ja. bara släpper till hålet om du äter sallad minst två gånger i veckan. Ja, hon är en superhjälte. Mm. Ja. Mm. Hon är den som läder mannen men hon gör inte ett så bra jobb. Han får ändå äta pizza så fort hon hinner. Så där har du den svenska mannen. Och han diet äter nu kött, kött, kött. Men nu är halva tallriken dessutom full med kolhydrater. I form av förmodligen potatis och pasta. Och inte mm. så mycket baljväxter alls. Salladen så alla den så har det mer en symbolisk plats på tallriken. Mm. Eller som garnering. Okay. Äh, Asiaten. Så är nu... Äh, inte kanske 40 cm kortare utan kanske 20 cm kortare. Mm -hmm. så kanske bara 10. Uh, han uh, den här svenska moderna svenska vikingen måste Så han är, inte, han är inte lika som så här bulky som sina för, mm. sin förfader, men han är fortfarande lång och han har fortfarande yeah. möjligheten till stor muskelmassa om han ska gå någonsin gå till gymmet. Um, yeah. Asiaten så har aldrig möjlighet Att få samma Väldigt alltså Det finns ju undantag de Så har det möjlighet yeah. att nå samma Längd, har det möjlighet att nå samma Muskelmassa uh, mm -hmm. För att de fysiska förutsättningarna Är inte alls likadana Hans diet Så är nu liksom 50% grönsaker uh, mm. 50% eller kanske 40% kolhydrater som typ rist och Och sen 10% kött. Mm. Att I princip så um, när vi äter kött. Om vi har en vanlig familj, ja. mamma, pappa och två barn. Så skulle mm. en vanlig middag se ut så här. Vi kokar typ potatis. Så vi kokar två potatis och åt varenda en. Och sen ja. så finns det en typ sallad eller någonting. Kanske och någon sylt kanske lite bröd. Och sen så har man stäckt en som så här uh, fläskbit åt varenda ja. en. Ja. Den där fläskbiten mm. så skulle i en asiatisk familj alla dela på. Ja. Inte för att de är fattiga utan för att de har en sån matkultur. Att kött är liksom någonting som man sätter till som extra. Förstås så har de ju argumenterat, Nu har ju framförallt Japan kom in i en väldigt modern ära där de har börjat äta mer som så De har ju då ökat köttkonsumtionen väldigt kraftigt och de börjar då bli feta som västställningar. Men det här är fortfarande sant i huvuddelen av Asien, som ju ja. fattar ganska mycket mer än Japan. Uh, ja. och <clears throat> men här kommer nu då de här fysiska skillnaderna. Um, när var när du såg liksom någon sån där Mr. Muscle eller liksom någon sån där typ eller och du såg någon asiat där som var i typ 10? Ja, jag kan nog inte, inte peka ut så att jag, att jag någonsin ska, ska Nå ha sett. Men nej. dock, jag följer ju inte med. Nej, inte jag följer jag med heller. Men liksom jag kan säga ändå att svara aldrig. Att liksom om du talar med som så här allmän... Uh, som idrott så ja, där hittar du säkert en hel del asiater. Men liksom just som mm. så här ren styrka och skit, no. No no way. Um, mm. Så vi, vi, är, vi är större och vi är starkare. Uh, vad har asiaterna som motkompensation? Nå, vad skulle du säga med det faktum att de är mycket mindre sjuka? Och mm. de lever längre. Åt, ja, åtminstone tio och längre genomsnittslängd. Ja, ja alltså det, det här är ju en, en sådan, vad skulle jag säga ganska intressant detalj just med, som de använder, alltså den här Okinawa mm. uh, som, som exempel att uh, de har en väldigt stor andel av, av befolkningen som så, så har 100. levat ju över hundra år. Ja. ja. Mm. Jo. det men, ja mm, så mm. lever jag längre. Och, ja. Äh, där ska en flicka för jag har läst om inte kanske när vi sok i Sokina, men andra ställen liksom jag har så här. Och de har sagt mm. att det är som är väldigt unikt med som är hundraåringarna. Ja. Att flera av dem så är fortfarande liksom 100 fysiskt aktiva. Vissa av dem mm. arbetar fortfarande. Ja. Det är ganska Precis. crazy nu alltså, vi har, nog för att ja. vi har liksom ganska så här äh, åldringar på hugget här och, men när fan såg du en 100 åring här som är, nah, nu får jag äta i arbete ja, nej, nej, nej alltså inte, inte, inte någonsin, nej så mm. äh, men att så och, och det här nu då så menar ju folk är helt i följd av förstås livsstil avgör ju något, men mm. men att till största men, men det här beror helt på hur vi äter. Och det här av formar ja. de här genetiska förutsättningarna, liksom förstås i många mm. hundra inte tusentals år. Och att asiater, ja. jo, jo, de är mindre. Och de har inte liksom, möjlighet att som, biffa upp sig till samma nivå. Liksom nu talar mm. vi om. Jag använder ordet då, rena asiater och liksom räna europeer. Um, mm. För att jag är ju rasist in Nestin. Inne. Uh, ja, precis. Mm. Landbarn ja, tack, det, som jag det, det. är. Uh, okay. bra att du erkänner jo, alltså i mitt stilla sinne så önskar jag att jag vore ren ras oh, ja. jag måste bara välja ra ras först, för du förstår yeah. ras syftar på folkslag, Nikola mm. mm. mm. uh, nej men um, men att liksom förstås sen när liksom uh, kulturer börjar mixas och så här så då, det kan ju räcka med då två generationer så har du ju folk helt crazy förutsättningar. Det finns så här exempel som till exempel Tiger Woods. Som de säger yeah. liksom. Typ höjden av atletisk prestation. På grund av sin genetik. Och det faktum att han gjorde en ögonoperation som var så bra att han kunde säga bättre än vad som är fysiskt möjligt. Men anyway. eh uh, men att liksom, Asiater är mindre och svagare, men de lever mycket längre och är mindre sjuka Europeer är större och kraftigare men vi bränner ut mycket fortare, vi är mer kroniskt mm. sjuka och vi lever inte lika mm. längre mm. Ja. och det säger de i huvudsaken följda av diet och huvudparten av den dieten är att de konsumerar inte nära på lika mycket kött som oss mm. Ja. ja och, och intressant nog så Finland ska väl vara ett av de här det liksom mest, de, de mest köttätande landet. Jag trodde det I, var i, norr... i Norden. Jag tycker att den här det det jämförelsen Island. som jag alltså den här jämförelsen land. som jag så så mm. visar Finland på ah, ja. liksom andra, andra plats sådär, och vad det efter USA motsvarande, liksom, som det här nordiska landet som, eller så alltså att USA var i särklass liksom, men att sen kom Finland. Men USA är ju inte ett nordiskt land. Nej, nej men det var det jag sa att USA är liksom helt i särklass, det är liksom en helt utanför, det var den där outlier men, jo, men Finland du sa andra platser av nordiska kom... jo, alltså, jag, jo, alltså jag, ja. jag inser att jag gjorde ett syftningsfel där, ah, det var därför jag ville komma och säga ännu att, liksom att USA var som en outlier, ja. det är något helt chillt där, men att det toppade den här liksom listan men sen alltså hade det kommit till Skandinavien nordiska ja. länder, så då, då var Finland på toppen där men att vi hade var det 110 gram. Okej. Okay. som liksom så här, som man beräknar liksom per dag så är liksom det protein in intager. Men då då den var 150. Okej. Okay. ungefär per per person så här i genomsnitt. Okej. Okay. Uh, right. No, men uh, bara för sakens skull. Uh, Så so jag, jag kollar, uh, här har vi liksom uh, liksom Telegraph, alltså yeah. den här brittiska tidningen. Yeah. Uh, och de har listat de här uh, 20 länderna, om du är intresserad. Mm -hmm. uh, okay, I nätgående yeah. län, om man gissar vem som är först. Möjligen USA. Ja, de äter 120 mm. kilo kött per person per år. Uh, 2 kilo, okej. Okay. Mm. Men sen på 119,2 så kommer Kuwait. Ah, okej. Okay. Okay. Och Sen om jag går ner i listan, vi räknar upp hur mycket men Australien, Bahamas, Luxemburg, Nya Zeeland, uh, Österrike, franska Polynesien, Bermuda, Argentina, Spanien, Israel, Danmark, Kanada, Santa Lucia, Portugal, Saint Vincent och de Grenadinerna. Uh, ja. Uh, Nederländska, Antillena, Italien och Slovenien. Okej. Okay. Mm. Uh, så so det här så ligger ju Danmark över. Ja, precis. Mm. Jag tänkte att det var Danmark eller Norge, det var i alla fall vad jag hade för mig. Okej. Okay. Uh, men det jag läste var väl från, no, alltså det var från förra året. Mm. Okej. Okay. Mm. Uh, bara för att göra en, en jämförelse så so, USA är 120 kilo per person yes. per år. Uh, om vi tar de 20 länderna som äter minst så mm. börjar med Bangladesh. Och de äter yeah. 4 kilo per person per år. Mm. Ja, det är, ja. Mm. ja, det är liksom det är 30, gånger med, eller 30 gånger mindre. Ja. Yeah. Mm. Det är ganska crazy. Uh, ja. Bara för um, sakens skull, jag kan räkna upp de här snabbt. Då. Så då, vi hade Bangladesh på första plats. Yes. Sen kom Indien, ja. sen Burundi, ja. Sri Lanka, Ruanda, Sierra Leone, Eritrea, jag vet inte vad det Mozambique, ja, ja, Eritrea, mm. ja, Gambia, Malawi, Etiopien, Guinea, Nigeria, Tanzania, Nepal, Liberia, Uganda, Indonesien, Togo och Solomonöarna. Okej, okay. just so. mm. så. Men det känns så mycket av det här, de har, det här, har gemensamt att de är afrikanska länder. Ja, många av dem precis. Mm. Och antagligen sydostasien. Så, mm. um, ja. så att liksom den Asien innehåller ju, men jag tror i många av de andra länderna så handlar det väl ganska mycket om efterfrågan. Mm. Ja, alltså efterfrågan tillgång och efterfrågan. Ja. Mm. Jo, men jag menar, det, kan du tänka dig, liksom vid liksom, Sydpolen så säljer de absolut minst antalet swimmingpoolar per år. Tänkte. oh no shit. Ja. <laughs> ja. Mm. Och samtidigt, jag har svårt att tro det. Samtidigt är det ju den mest högutbildade. Jo, den där vad heter det, kontinenten. Ja, tänkte. Mm. minst serier mördare har något ja så bråkställa flitfullt det är ju jättebra ställe ja mm. Mm. lite ensnöja lite chulit ja. <laughs> ja ja, <laughs> ja. No, men mm. uh, no, men men i alla fall att liksom, statistik mm. behöver även alltid betyda allt plus att uh, liksom, 35 procent av all statistik är påhittad nå som 85 av alla människor vet ju det. <laughs> mm. <laughs> ja, no, men never mind. Men anyway, men att, om vi lämnar det här med statistiska att alltså, säga ja. äh, det var ju nog med mm. bara så att säga food for thought. Kan man säga tankemat. Ja, men, lite, måste... lite, kött, lite kött på benen jag tror att liksom, Trigger Warning-teamet får liksom fara på språkresan och liksom friska upp sina ideomatiska uttryck på svenska ja, uh, jag, ty jag tycker att lite kött på benen så för, för lyssnarna jag tycker att det, det ska vara en bra ja, ett bra det, uttryck för det här. du vill faktiskt gå ner den här vägen nu okay? ja. äta upp sig lite på kunskap <laughs> ja Ja. nära själen mm. ja mm. exakt spisat på, söperna på söperna att... av kunskap ja. och favoriten <laughs> rikar ja, kunskapens en ja, nekta. <laughs> <laughs> ja, där kom det yes. oh, good. ja no. mm. uh, lite shout out till doktorn um, men men ok på talan då på benen uh, uh, jag tänkte om vi skulle gå över till att fundera över den här överproduktionen mm. versus möjligheten till liv. Ah, den. Och, intressant ja, för det är för intressant bankagång. För det är ju, tycker jag, ett, ett mycket aktuellt samtalsämne. Mm. Äh, eftersom, när man talar ju om den här, det här kolavtrycket. Jo. Och, och så att säga, hur, hur, ska man, hur ska man som den moderna människan man är kunna, kunna leva då? Mm. Etiskt, moraliskt, att säga, mm. och, och leva, ett, leva ett liv så att man lämnar en planet där också de som kommer efter en möjligen kan leva jo. Uh, no, alltså, har du några starka tankar om det du skulle vilja lätta dig med först? Eller? No, alltså utgående från, uh, från min hatt mm. som, som var en i denna armén av tantsojakross uh, så, så anser jag ju att man borde ju upphöra totalt med köttproduktionen okej, okay, men vad betyder det ju att liksom miljoner om inte miljarder djur så kommer ju att aldrig bli födda eller få en chans att leva alls ja, det, det stämmer det stämmer, men är det bättre än att de då står inklämda i små burar och, och i princip kan nu få leva med, med så att säga vad heter det nu fel, så att säga, men för även det korta liv de kan ha. Är det, no. är det, liksom, är det, ett, är det ett liv värt att leva? No, men, okay. för, för, att, för att citera en närpesbonde som jag känner. No, men, om mm. hela ditt liv går ut på att du ska picka kon och en sätta huvud i en tratt och bli uh, ja. Jag vet ju inte liksom, om din sista tanke är att oj nej, jag fick aldrig fara liksom hoppa bungee jump. Mm. Att liksom ja. jag, jag, alltså jag förstår båda sidor av argumenten men det är liksom på något vis det här det, är liksom det här, eh, ditt barn kommer att födas, förmodligen födas med cancer, frågan igen. att liksom är, ja. det ro, är det roligare eller roligare, är det värdigare att ge ett barn eller en, en individ då? men vi tar ett barn för det är som så mm. nära människor att ett barn vad det ska är som finns att, är det som grymmare att, att föda ett barn som kommer att vara kroniskt sjukt och liksom lida hela sin förmodligen väldigt korta existens men ändå fått smaka så att man känner sin moders närhet, se en soluppgång liksom känna regnet på sitt huvud alla de här mm. grejerna tills liksom, yeah. han eller hon blir kallad tillbaka, en engel redan innan de föddes um, mm. Är det bättre att bara inte göra sig själv eller den här lilla saken, något lidande alls. Utan bara låta handla hon vara en vacker tanke. Um, mm. Samma tanke måste ju appliceras sig mindre grad i en höna eller en ko eller ett får. Yes. Mm. Mm. Mm. Det är ju en mm. retorisk mm. fråga. Uh, jo, yeah. självklart. Um, så det beror ju nästan helt på vad man står i spektrumet. Att värdesätter man på något vis yeah. den här upplevelsen av liv. Högre yeah. än, skulle vi säga, lidandet själv. Ja. Yeah. Um, no, nu är det ju så här. Att jag tror liksom de flesta människor. Att jag uppskattar kött. Och så mm -hmm. jag säger värdet i djuren. Så jag, jag tackar på sätt och vis. Uh, stilla djuren för det här offret de ger. Men å andra sidan så tänker jag så här: men, om, vi inte har någon, om vi inte har någon nytta för, ska vi säga, den moderna hönan. Ja. Den moderna hönan är ju något av en monstrositet egentligen. Därför att den moderna mm. hönan, precis som den moderna kon, så har ju inte evolverat naturligt. Utan den har Nej. ju, den har ju uh, evolverat. På grund av människans inverkan, och liksom ja. vårt lantbrukskap sedan den neolitiska är att mm. För att inte som liksom, den här forna, ska vi skulle säga, vildoxen eller vildhönan. Alltså, what the fuck? Liksom, om de har några jag jagar eller defensmekanismer, inte har de den här. De att om inte vi tar hand dem så basically har jag sitter med döda there we go. för ja. Mm. Det är ju därför att som det är extra synd när det kommer de här typer av här flickorna och släpper ut dem därför att för det första inte klara sig hönsen alls i det fria. Utan det ja. som händer att de inte fryser ihjäl så blir de ihjälrivna för de har noll defensmekanismer. Ja. Samma ja. sak med kona, det, liksom det som typ en och en halv dag och sen så kommer de förmodligen att dö därför att ingen mjölkar dem. och liksom mm. de har absolut De har inte den fucking möjlighet att klara sig alls. Mm. Ja, precis. Okej, okay, okay, mm. något de ska ha djurskor, de inte mjölkas, men anyway, liksom de, liksom de här djuren så finns bara för att vi i Norske ska ta kött av dem. men tills vi tar kött av dem så matar vi dem, de får sin lilla version av liv, och det enda som jag har problem med där är att det finns oetiska människor som sätter dem, framförallt liksom så här, de här små djuren, eh, liksom, det finns ju vissa djur som de gör specifikt för att få som så här Väldigt mört, fint kött. Mm. Och hur de gör det är att de antingen knäcker benen på dem med släggor. Så de aldrig kan gå. Eller att de i så, så trånga burar så att de kan i röra sig. Så de ligger, ja. precis, de ligger bara där och väntar på döden. För då blir det kött. Ja. de får det där muskler, ja. och då blir det extra ja. gott. Då. Precis. Uh, det är ju hemskt. Det är ju vidrigt. Ja. Och de här mm. människorna borde sätta sig i små burar själv tills de förtvinar och dör. Uh, mm. Men jag tror liksom den högst vanliga bonden. Jag tror nog vi har diskuterat det här någon gång och tidigare i program alla de här jävla programmen vi har gjort. Så jag tror den vanliga bonden så liksom gör de en korna ut och bätar. Hönsen är ute och pickar. Sen står de, mm. de inne i sina burar och sådär. Och att inte heller vem som blir en bonde eller liksom har ett stort landbruk och anställa folk bara för att vara grymma med djur. Självklart har vi ju pusha en mm. vinst. Men jag vill ju ändå tänka att i alla fall då i Norden så har vi Etiska bönder. Kanske därför att känna bönder själv. Och jag säger att de är glada djur. Och det är trevliga människor som tar hand om djuren. Så, så vill jag tänka. Uh, mm. att i, I sådana ja. fall. Så kan jag säga varenda gång 100%. Självklart. Självklart så är det värt. Att de här människorna går runt. Bara för att vi ska slakta dem så grönt Med multipla kritkombos. Med yxor och andra tillhyggen. Eh... Uh, och så att vi ska få liksom, honungsmarinärad liksom Karin broiler brojler självklart. Mm. Men i de här okay. fallen jag nämnt tidigare, nej nej nej nej, att husch, mm. är, är liksom vidigt bara ja. att tänka på. Ja. Det är, men, men samtidigt, det finns en... sådana människor. Ja, men samtidigt om man tänker på det här, det, det här kolavtrycket mm. så, så i princip så är ju djur mm. ganska stora. Ja. Eller det är det Stora så att säga, utsläppsfabriker. Jo, äh, de mängden metangas som alla kor producerar varenda år jorden runt så gör massiv skada på, på mm. vår värld. Ja, ja. och i, inte, inte för att glömma oss så att se människan själv. Nej, men nu talar vi om ja, de satanskorna. Ja, precis. Men så, jag slutar så, släppa så, det, så. metangas. Så, så, på, så på det sättet att gör, gör du av dig med, med din hund så, så kan du i princip skaffa en, en city jeep. Mm. För att räkna så att den där liksom utsläppen, eller det här kolavtrycket blir ungefär lika stort. Ja. Uh, då, du, kan, du kan göra det av med en hamster, och då får du köpa din nya flatscreen-TV. Mm. För att de har ungefär samma, samma utsläpp. Så, ja. så ser man nu mm. den här synvinkeln nu, nu om man vill dra det till sin spets så då är det ju bara bra att man gör sig av med de här enorma djurmängderna mm. för, att, för att då kanske jorden skulle må bättre mm. Okej okay. um, no, men... Här mm. talar jag ur den militanta vegan synvinkeln Ja, no, men det är ju just det här med militanta vegana versus sund förnuft Ja, att, jo, jo. För, Nej, för, det, för, för det är ju liksom jag vet att jag, jag har läst att liksom att, så att no, men, uh, istället för att liksom för, för grejerna vi producerar ju mer spannmål och grejer för att göda våra slaktdjur än för att göda ja. människorna just nu ja. mm. så smarta veganer så har ju det slaget, att, no, men om vi inte gör dem åt djuren utan väntar dem själva så då skulle vi må så bra Mm. Eh, uh, on de att det kan ju inte vara något problem med det. Men grejen är att när man tänker så här att efter, om man bara ignorerar den problematiken så finns det inte allting annat så och gör man det så fungerar beräkningarna. Ja, Nikolai, 2 2 är 4 om man bara ignorerar det minus 37. Mm. Ja, yeah. då blir det ju 4 fyra, och 4 fyra i plus te. Yeah. Mm. Ja, ja. Fantastiskt. Det är ju ja, som sådär, vad ska hända med de här djuren då, och liksom, vad ska hända med alla de här odlingarna, vad skulle rent ekonomiskt hända, vad ska geopolitiskt hända. Mm. Att, så, det som, men det är ju aldrig liksom en sån här grad som liksom att, njö, får ingen äta att gödde. ja, det. Men det är ju det där att ja. man saknar ju väldigt ofta den där de, de, de, de liksom, långtida. Mm. Uh, liksom ett, ett långtida tankesätt det där. Ja. Att man kan inte se det, det när man talar om så att, det fina med långitudinella studier mm. uh, så, så den, det tankesättet existerar ju inte men forskning av ondo, det vet ju alla ja, forskning av ondo ja, vi vet att forskning av ondo för allt som man någonsin behöver veta så står det ju i Bibeln jo, det är sant och jag tror Gud på flera sa att eten växter. Så so, so, du inte blir en Fucking fat so. ja. <laughs> Precis det där låter ja. Precis som gud ja. Ja, ja, ja Och, och, och, liksom, ja, och, och Jesus själv sa ju många gånger Att testa ditt gay yeah. Och, och <laughs> ja. Titta vad ripped han är när han är där uppe på korsen Tror <laughs> du det Atkins Ja, ja. ja. Ja. Ja, han han han han kündade han. Ja, ähm, han körde sista måltiden i den dieten. Åh, Men men här jag har en lösning. En, en väldigt bra okay. lösning. Så liksom, ja, okay. mm, kommer lite sent för nu då ifall det finns några militanta veganer i publiken. Mm. Jag, jag tänker göra en först släpp inte ut några djur i skogen för de dör och munden liksom, blir fattig och ni är dumma um, mm. liksom, gör hellre upp med din pappa och liksom, varför hon är så dum med dig mm. först um, okay. men det jag tänkte säga var att här oh, is an idea oh, man, ät mindre chatt. för att det är ja. ju liksom det är inte köttproduktionens problem det är, liksom, det är den oätiska delen av köttproduktionen som är problemet. Den lilla delen mm. som är. Men det kan vi fixa. Uh, sen, men den andra delen är den här överproduktionen. För det som är synd att mm. slänga så mycket kött. Och det är i princip det är bara ja. att en djur har dött i onödan. Det är det ju. Det sen, är det, ja. Ja, men liksom slut överkonsumera kött så att de svittar. Liksom... Ja, och, och, och lära er att ta vara på hela djuret. Det no. jag. No. Alltså för, igen, liksom, det är ingenting fel på in eller ja, okay. uh, det, det, det, det här är en sak som den moderna människan också har totalt ha glömt bort. Oh, att okay. liksom att djure är mera än än ytterfilé. Okej, sirloin. men det är just det här liksom att uh, vissa människor villiga betala mer för köttprodukter. Mm istället för att få billigt överflöd. Och just nu svämmar ju varenda affär över med köttprodukter. Ja. Men bara om vi ska villiga att betala say, två euro mer för vår, våra köttprodukter <coughs> så då ska vi sätta mer kvalitet på det. Om vi som då säger att om man tar nån typ 5-2-ård i eller om man bara annars försöker vara lite sund så att Finns det någon anledning varför du en dag inte bara ska kunna äta bröd eller sallad eller något? Och så har du tagit ner dina liksom dagar från sju dagar i veckan till fem dagar i veckan. Mm. Det är liksom 104 dagar om året när du inte äter kött. Ja. Det är mycket. Nå mm. Ja. Det, det, det, det, jag, jag tror att liksom. Man, man behöver inte fixa allting som är fel uh, direkt. Nej. Nej, nej, det, är alltså det, det, är ja, det går ju inte så typ här långsiktigt. Nej, mm. och, och jag menar liksom att om du ändå tjänar din köttproduktion med vad blir det då? 28,6 procent. Så mm. Mm. men det är ju ett bra ställe att börja på. Herregud, sätter du till en dag nu som dag så kan du säkert komma upp i ganska bekväma en fredag Så <coughs> det är ju det är ju någonting som jag har försökt göra ja. nu som då. Det känns mm. bra, Det behöver jag kött varenda. Då. Och då lämnar du mindre kolavtryck. Mm. Mm. Så, jag ja. menar, ibland så kan man kompromissa så att man gör lite gott åt båda håll. Det är ju som mm. om alla plötsligt ska springa till ena sidan av, av liksom gungbrädan så kommer den ju att tippa över eller ändå vara av. Det är som bara liksom, väldigt mm. easy liksom, långsamt men det kanske är en bra brygga innan att bara kommentera lite, vi har redan kommenterat en aning men liksom den här osolidariska växtätande eliten mm. att liksom kan man övertyga folk att äta skonsommar utan att vara en Ah, äh? <skratt> det, var det var en fin liten återkoppling där ja. jag, jag skulle jag vill ju säga att det alltså är absolut kan man, kan man, kan man liksom diskutera uh, gällande kost och, och kanske rent av evätyga folk. Men hur kan man gällande, du gällande saker utan att... du, du brinner ju av nästan religiös upprymd här när du får tala om dina jävla ja. linser. Ja. Men alltså jag tycker att den första insikten som man borde komma till där nu, mm. om jag talar utanför den här tantsorja-krosshatten, mm. så är ju i princip att man borde ju säga att även om man anser att så som man själv gör är liksom det enda rätta, ja. och de man talar till gör fel, mm. vilket väl är den här grundtanken, så, så borde man ju ändå föra fram det så att det här inte skiner igenom. För, men, men... för jag tycker att när man, när man kommer in i en sån här diskussion med den här von ABEN. Ja. synen, så det är ju då som du egentligen genast alienerar din publik. Jo, men det är ju men det är ju sant för det mesta. Uh, jo, det, jo ja. alltså det här gäller ju för allting, det här är inte specifikt nu för, för liksom att du ska tala gott om linserna, utan, ja. utan det här gäller ju egentligen allting när du men, talar till jag men jag tror det är lite det där att till exempel äh, det finns veganer <kör> det finns veganer som jag beundrar och det är som liksom mm -hmm. kanske med de här ideologiska veganerna de här som faktiskt mm. försöker se till liksom farmer som behandlar djur oätiskt eller för försöka minska just på kolavtrycket med att uppmana folk att ta en salladsdag eller testa det här nya brödet eller så här mm -hmm. och de är liksom de är jätte, de är liksom så här hyvens människor. Kan ni inte rekommendera mm -hmm. dem nog. Men sen finns det ja. de här typ flickveganerna. Sen finns det de här typ rävflickorna. Uh, liksom de, för att veganism är ju en livsstil. nu. Och att mm -hmm. det är liksom bara ännu en av de här som liksom klädhållarna att hänga dina hatta på. Att jag är en vegan nu. som de klär sig likadant. De talar likadant. De lär likadant. Och att jag, liksom, jag känner många av dem här tyvärr. Och att det, det finns något väldigt ironiskt med att <kör> varenda gång jag sitter nära och äter en hamburgare så sitter liksom den kedjorökande liksom, bläka liksom, så här, med stirriga ögon och en cigarett där och berättar att, om jag vet hur många ljus man måste gå åt för att göra den där McFiesten. Alltså ja, att, eller, nej, eller, nej. eller din lihamästare i pizza, eller den, <laughs> mm. uh, och att man är som, no, man, snälla berätta mer. Du verkar ju, du verkar ha en fot i graven, så snälla fortsätta ge kost och lämnadstips. Och mm. det som, liksom, jag tror att det är just det här att med alla som så här, ska vi säga, sällskap eller ideologier som du väljer då, att att hänga din hatt på. Så jag menar här är en tip. Om, om ni klär är exakt likadant. Om er jargong exakt exakt likadant. Om ni lyssnar på samma musik och ser samma tv-program. Och liksom ni bara är, är liksom dagliga rutiner. Bara rapa upp. Och liksom någon sån där utsagd mästare inom de här orden har sagt. Men guess what? Då är ni en fucking kult. Kult är inte bra. Tänk själv att plötsligt det ja. bästa sättet att få någonting igenom är inte att attackera folk det är liksom att Nej, precis. är det just det där liksom, men om, jag, om jag älskar att liksom trycka en ekorrar i snoppen liksom börja inte liksom med att jag håller på och med mina favoritsånger jag är när den ekorre liksom sådär så där så det inte bra. Jag vet att jag som fanar de ekorrar visst med mig ekorrarnas bästa ekorrar till president så vi tycker att alltså, shut up jag där en ekorra i snappen, Liv med bi. Att kom någon gång när jag inte gör det. Det gör jag någon gång när jag liksom sitter och liksom trocklar. Och så kommer du att berättar. du, vad du att ekorrar så alltså är en naturtillgång? Och sen kan jag vara liksom lite sådär. ja, okej. Okay, jag trocklar nu så det är ju ingenting speciellt. Så berätta med Så kan du berätta då. Mm. Ja. Och så, Men skulle du, du vara redo att lyssna? Faktiskt. Skulle du vara det? Eller skulle du ge någonstans till så att ah, någon talar om... Någon talar om det där. Ah, nu ska jag vara defensiv, la nej jag hör inte, jag tråkar kvar. Det här är jättekoncept. Det beror dig på no, men alltså Om jag är en skit, unga som de flesta människor är så förmodligen inte. Men jag bara säger mm. att jag är med benägen att lyssna. För det är just mm. det där att, för att om, du, om du alltid konfronterar någon just när de håller på med aktiviteten så då så inkriminerar du dem. Mm. Ja, jo, alltså det, det, håller jag, det håller jag med om. Ja, för det, det egentligen gör att titta nu vad dålig du är, titta vad dålig du är, dålig, dålig, titta vad dålig du är. Och att mm. det är ju inte så många då som är att ja, där har du en point. Utan många är ju mm. som att fuck off, vet du Vem är du? Och att, mm. jag tror att yeah. folk som gör det här att är någon sån här hobby. Så, när no man vad liksom Folk kommer inte att tycka om det. du kommer inte att märka så mycket sens om liksom ditt huvudmål ändå är att försöka omvända folk. Men guess what? De lyssnar inte på dig. Din roffelkant. Men. Men att. Jag har ju nog funderat om det skulle finnas. Någon egentlig fördel att näsla sig. Till de här. Som bara liksom sitter och äter. Och jag vet att jag tycker att jag har gett så många orsaker. Själv att nej. Why? Liksom. Jag, jag, jag tror att om man gör det av helt ideologiska skäl, om jag känner som att jag jag känner mig hemskt när jag äter djur, jag kan inte sluta sädras ögon eller jag tycker synd om dem och jag vet att det här med djur som aldrig blir födda och allt det här vi har diskuterat typ den senaste halvtimmen men jag vet det men jag kan inte, det är en känsla jag har. Mm. Så då tycker jag, men då är det ja. ingens business utan mig. Då behöver ingen sitta och äta, jag du inte kött. som, nej men fuck off, mm. jag vill inte äta kött. Det känns inte bra då. Vill jag göra det mm. av hälsoskäl? No problem. Vill jag göra det bara för att visa andra hur bra jag är. Och när mm. jag sitter där då och liksom kall, svettast, för att jag inte har ätit vettig mat på typ fyra månader. Och då kan jag liksom till ja. det svartaste av helveten och förklara för dem hur asym awesome det är. Liksom fucking bara äta grodden. Mm. Mycket mm. jag. Ja. Mm. Däremot så tycker Min jag fan. nog att på andra sidan myntes finns det de här som bara liksom kött, yeah, bacon for life. Ja, mm. ja det där det var, det var en sak som jag tänkte att, att jag faktiskt också skulle ta tagit upp den här mm. så kallade manskulturen. Mm. För, det, för mm. då, ty, tyvärr så är det ju oftast män, manliga mm. män män mm. bland män som talar om det där att liksom mera kött överallt. Mm hela jo. tiden Och kött, kött ska bara tas ur ens kalla döda händer när man har dött. <laughs> ja. No, men Ja, ja no, men där vill jag bli djupfritt ärad ära då liksom. Satt med en god sås i min kista. Sipir av live. Ehm, för life. Men, <laughs> ja, jo, men okej, okay. men alltså, jag förstår det. Det är roligt ibland liksom fara att kycklingvingar med sina bara händer bara såhär liksom och en halvtimme. Men förända ja. då? Mm, Nej, att liksom, nu förminskas kan jag säga. Att kött är godast när det har någonting gott till. Om det är goda mm. till var, liksom pomfrit eller ris eller allting på en sten, en pizza, det må vända. Men bara sitta ett kött med kött med kött, liksom men igen mm. det är ju inte julafton på måndag eller wow. så what, what's your problem? Uh, so, ja, men, men, det beror mycket på köttet tycker jag jo. Jo, men, men om vi säger så här skulle du hellre äta en filet med liksom ris en god sallad och kanske lite sås och liksom sen, uh, ja, sen alla möjliga grejer till eller skulle ja. du bara sitta och äta tio filet utan någonting alls mm Nej, alltså men som den jämför alltså specifikt så, så skulle jag välja alternativ A. Ja. Men, men skulle, skulle du ha frågat, skulle jag, vilja, skulle jag äta liksom en, en ordentlig stor liksom, KB-biff? Mm. Utan något till. Eller än, än, än en full måltid så att säga med en, en filé minjong med, mm. med, med tillbehör. Ja. Jag skulle välja KB-biffen. Men om du äter en sån så då går det ju specifikt för upplevelsen att äta en stor jävla kvbiff. Ja, det, det stämmer. Det är ju, mm. Men det är ju samma sak som att om du går och beställer typ 50 kycklingvingar. Så, alltså, du går ju för att äta 50 kycklingvingar. Du går ju för den upplevelsen. Men det är ju, det är ju någonting du gör varenda dag. Precis som Nej. Om du skulle göra det varenda Nej. dag skulle du ta typ trädagar. Och sen skulle du aldrig vilja äta den någonsin i ditt liv. Mm så det är ju ja. som för mycket känner allt uh, men, men det jag liksom anser liksom på andra sidan mynten för när vi gjort oss lite roliga med de militanta veganerna och det är ganska mm. lätt för dem jag ganska, ganska roliga själv så, ja. uh, så uh, jag tycker ju att varenda köttätare borde göra studiebesök ett slakthus eller åtminstone en gång i livet jaga sin egen föda Mm. För att, där, där håller jag med om. Det håller jag med om. Helt och hållet. För jag har varit i ett slakthus. Jag sätter väldigt mm. oskärmiga i hur, hur liksom en mublin namn. Och att jag har ja. liksom jag har liksom, jag har fisk och rensa fisk. Jag har slakta får. Som med mina bara mm. händer. Halal alltså det ja. förslår. Vad sitt fan? Eh... Äh, No, på samma sätt som att det är ett riktigt trevligt slagsmål där du är massivt underläge och du kommer att bli sparkade i skräver. Jättekul, yes. Um, men kött blev det minns Åh, oh, jag yeah, tolv stycken. Mm. Men, mm. men å andra sidan tycker jag det är en förståelse. Därför att jag är som att, okej okay, jag gjorde allt det här. Och hur känner jag något kött? Mm, fortfarande ganska noam. Jag tror jag vill yeah. äta far på kanske några månader. Men still. Good. Mm. Men jag tror att det är många som vet att, att om de skulle göra det skulle vara de jätteproblem att äta kött. Mm. Och nu är det jag liksom sådär. Men jag är nu då en grym och kallblodig människa. Det borde vi ju ganska uppenbart vid det här laget. Så att mm. jag ligger väl inte osovande då att jag mördar alla stackars djur med min slakta kniv. <clears throat> men det kan ju mm. finnas folk som är jättestora köttentusiaster som skulle tycka att det var hemskt. Ska de läsa värre än att mörda en person. Ska mm. de då straffas så Att de måste få käraste att bli veganer. jag tycker som att men om du inte har den här insikten, så då har du aldrig riktigt gjort ett äkta val. känns det som. Mm. Precis. Mm. Så det är ju nog ja, någonting jag skulle rekommendera. Ja. Jag vet att de har diskuterat. Information. Information är ju det där viktiga. Jo, jag vet att de har diskuterat. För att jag tror som typ på 80 tal och kanske på 90-talet så var det vanligt att um, här skolklasser gjorde exkursioner. Just som så här slakthus eller köttbakerier uh, mm. och så här. Och så mm. bara, så, ja, men så här gör vi köttbarn. <laughs> uh, ja. För att det var ju som på något vis de här mellanåren mellan, ska vi säga. Det är do it yourself 50-talet och liksom sen bortklämade 2000-talet. Um, men sen så kom väl en aning för mycket barnen på 90-talet så... Så ja. men Kanske vi inte ska ta barnen till det där huset där de döda djur. Ja. Så att, ja, kanske det är inte så pedagogiskt att se hur liksom Bella får en bult i huvudet. Och sen fucking McDonalds på vägen hem. Och själv är jag liksom så där, what an awesome day, men igen stöd i huvudet, säkert men, mm, det är bara att lyssna på några av våra tidigare avsnitt för att ja. för att få den inblicken mm. ja men å andra sidan, var är skärmen liksom, halva är när jag flippar Sami totalt kommer ur skärmen och stryper är det, är, det är det nu, är det nu, är det nu det är inte nu, men nu mm. uh, ja uh, men why not why not att, mm. äh, Nej, alltså jag, jag, tycker, jag tycker definitivt att det skulle vara bra att människor får en lite mer hands-on upplevelse av det här liksom vägen från mm. uh, rosa eller från kursan rosa till biffen på din tallri jo men jag tänkte bara säga no, men vi har ju tidigare program diskuterat allt från typ uh, safe spaces till varför det är ja. så svårt att vara vuxen till allt möjligt jag tror ja. ju att um, vi är nog så skyddade i dagens samhälle att, att det mm. är nog bara bra om till och med känsliga människor får sina gränser att testa dig ibland. För att det du gör med en känslig människa om du inte utsätter henne för något stimuli så är du gör en överkänslig. Och att du mm. behöver ibland testa gränserna så att våra värderingar testa så att vi kan formulera lite lärda åsikter och lära känna oss själva och vår världsrymden och aning. Jag Precis. tror just att säga typ, hur ljud blir till För om du som så här utan eftertanke Bara am, nam nam nam mm. Så då kanske du lär sig att säga att, Men hej att så här är det Så behöver du inte fantisera hur det går till Samma sak tycker Precis. jag att Om du känner för att börja släppa ut en massa rävar Så kanske du ska fart till ett jordbruk Kanske faktiskt de jordbruk Och säga att ja, men så här sköts de faktiskt Och liksom så här går det till Och, och gör bra Och liksom en vecka eller någonting Sen så när du säger att man liksom, egentligen så verkar det inte så dåligt alls. Djuren har namn och de blir väl omhändertagna och ingen verkar liksom slå dem som jag såg i youtube klippen en gång. Så mm. då gör det inte heller så dumma saker. Så att mm. för jag anser att många av de här mest spontana liksom uh, besluten och liksom hemdaktionerna som utförs av människor som inte har någon kunskap alls. De bara går på vad någon har sagt i typ tredje, fjärde hand och bara agerar impulsivt för det, det roliga att vara hemlig befrielse från eller att bara blind konsumär och någonting som är gott än att ta rädda på hur det mm. verkligen ligger till och hur man kanske själv ja. känner för det mm. Men, mm. Ja, jag tänk, men Jag tänkte ändå om jag får koppla in, hoppa in här med en sak alltså, ja. äh, den, den här då, då du talar om den här ska säga, gruppen som då anser att det är chet, chet chet chet Och så vidare. Mm. Mm. Uh, så, jag tror att uh, då man funderar över det så borde man ju kanske titta tillbaka till, till, till vårt förra avsnitt. Ja. Och just med den här så att säga att den den kanske köra maskuliniteten. Mm. Att, att, så att säga att det, mycket kan också kopplas till det. Jag, mm. jag, jag skulle bara vilja föra, föra fram det att det, det finns tyvärr kanske den aspekten. Ja, jag önskar Laura var här så hon skulle kunna ge oss lite insikt i mm. hon alltså om de här köra männen som ja. bara ska ta plats och visa hur bra de är hela i den. Mm. Uh, men jo att så nu är jag liksom man lite gilla bacon, bacon är bäst, så har mycket bacon. Ah bacon. Vad? Ja. Men igen det är liksom lite som där alkohol som vi diskuterar från några avsnitt sedan att jag är säker på att jag kan mm. äta med bacon än dig och dina, alla dina polarar tillsammans mm. men jag gör det där för jag, är inte, en, jag är inte en fucking gris oavsett <laughs> vad vågen visar att liksom, det är just det där ha liksom, lite självrespekt och liksom, mm. vad, vad som, vad liksom så där. behöver du bara någon fucking krasa att, liksom att om alla gillar en mm. sak och du inte gillar det men fucking gillar inte då ja yeah. Mm, att i, i jag, jag, alltså, det finns många som, som tycker annorlunda än jag och att, Jo, jag vet att de ska alla ha på käften Men i, liksom, i, i slutändan, jag respekterar alltid någon som är konsekvent med det. jag respekterar någon som bara står där och papegojer Någonting som någon mm. sa för typ en minut sen För då visar att du har ingen egen drivkraft eller avsikt Det är bara en fucking mannequin jag skitar blankt mm. i vad du säger. Faktum är att liksom allting som kommer ur din mun så är bara liksom tomt brus för mig. Som, ja, ja okej, okay, fine. Vad du... yeah. Och mm. sen så talar jag med någon som faktiskt är värd att ta med. Att... Ja. Och plus att liksom, inte, inte det heller liksom, säkert finns det väl någon sån här jävla liksom, efterbliven kvinna någonstans, med som att jag kan bara ha en riktig man, och män gillar kött, och söndagslätka, och uh, öl, Okej, okay, mm. no, good for you. Men jag yeah. tror att, liksom att den feminina motpolen till det maskulina så har ju nog ofta att liksom något sådant värderingssystem. Man gissar att det är inte är sex att det någon där och bara kött, kött, kött. Kött, kött, kött. Men igen, jag, jag förstår liksom min hatt är trots det är inte, så från, min är inte så långt från vad jag känner själv. Jag älskar kött tycker att man har ja. kött. Mycket kött. Allt mycket kött. Med chatt när jag borde mm. men ja. Alla jag ser, döda djur i din mun. Exakt. Men, jag säger inte varför man exklusivt ska äta kött. Jag säger inte varför man ska äta kött med mm. kött med kött. Det är ju som bara så här. Mm. Så att, exempel, mm. please, what the fuck. Mm. Uh, och, att, ja. och jag vet att det är någon sån där nätgrädd. Look, I put bacon with bacon and bacon. Det är som att ja, ja. Som, mm. men, kamalis, but, uh, ibland blir det bara för mycket så att, mm. snabbt. precis ja. men, men så, okej okay, om vi tar då den här, eftersom vi nu har diskuterat så mycket kring kött så, mm. men vad räknas då som kött ja um. om vi tar det, och kanske den här kopplingen nu till, till något väldigt aktuellt alltså den här, uh, den nya lagen inom EU som ju ska tillåta att man använder liksom insekter mm. i, i, liksom, i matprodukter Ja. Och, och det där att så att säga, är det? Är insekter kött? Ja. Nå, jag tror det beror på två faktorer. Det ena är ju gradering mm. och det andra är tillrädning. Ja. Kan du, kan du öppna lite det här med gradering? Uh, Nå, no, alltså okej. Okay. Om vi tar nu då någonting som jag har varit omtvistad hur länge som helst att det här kött är eller inte kött. Är du vegan eller inte vegan om du äter fisk? Mm. Mm. Mm. Uh, mm. Nå, no. alltså. Ska vi säga nu då om, du, om vi tar laxen. Nu då. Uh, om, du, om du liksom uh, rensar fisken och tar liksom ut kött där och liksom skär upp dem i halv och som de gör i många affärer och så här. Mm. Ja. Och så säger du kött. Så, jo det är kött. Mm. Du säger ju där, Precis. det är ju fucking fiskkött. Ja, det är det. Någon, någon. Yeah. Uh, om du sedan börjar liksom skrapa bort fjällen och sälja dig en burk, är det kött? Uh, kanske mm. på en ren biologisk nivå, men nej, inte ska jag säga det är fjäll. Mm. Yeah. <laughs> ja. Precis. Så där har vi gradering. Mm. Uh, samma sak om vi säger att vi äter insekter. Moment. Om du har en massa döda flugor i en burk, uh, och du Iran, då. Som stäcker flugorna då innan wish någon Vissue Swasa som håller på. Är det kött? Ja, flugkött. Great choice. Om du som så här metodiskt rycker vingarna av alla flugor och sätter dig i någon jävla box. jag säga det, så här: Det här kött, uh, när det är flugvingar. Ett, om möjligt, ännu sämre val att sätta i stäckpanna. Um, mm. Så det är jag, Tillrädning, mm. och men det är väl hur du tillrädar fanskapen. att liksom vad du än ja. sätter i så att jag menar fuck om du dränker allting i curry eller cayennepeppar eller soja eller shit, och men då smakar det där, det spelar mm. väl ingen roll om det är liksom mm. så här, mm, ja, så här, syltade gris anus, det du nu, det att koka upp. Mm. Syltade gris anus, ja. ja, den här podden har <laughs> nog tagit mig fan allt. Ja, precis. Allt för vår publik ja, uh, ja. Kanske var en bra tagline för hela, hela podden Trigger var en <laughs> syltande gris <grisånus. laughs> Jag kan referera både till innehåll och programledare <laughs> ja, ja, det här blir ju jättebra ja. Det är jättebra mm. <laughs> uh. ja. men, men, men som man skulle egentligen då. Ja, kan man då säga just med att ja, det som kommer från djurriket så är ett kött, liksom, det, så att säga djurdelar. Ja, men för det är just det där liksom, med insekter, djur. Uh, och det blir ju liksom, nu, nu tror jag det är det här fina ordet som faktiskt på svenska heter species. Nej, inte så. Uh, men att, alltså grejen är ju att, jag vet inte att när, när jag säger djur. Så mm. tänker jag ju med kanske djur som vandrar på jorden. Eller möjligen flyger i luften och sådär. Men jag känner yeah. som att även om fisk och insekter och fåglar. Och så här tekniskt sett är djur. Mm. Yep. Så känns det ändå som jag vill vidare definiera. Att djur är som förbrädd kategori. Mm. <coughs> att som så här rent lexikalt. Uh, om mm. det är dött djur. Och då får du väl vilka jävla djur som helst då. Ja. Så då är det kött, right? Om du har större delen av djure där eller liksom de här delarna där det är liksom, du vet, muskler mm. och liksom redan så här hud och kött. Så, väl well, är det kött. Mm. Det är min definition. Yeah. Um, mm. Men det känns som att om, om insekter är kött så, jag tror inte att jag skulle säga, säga, om det fanns en massa insekter, det var en massa av kött, right? Liksom I ena mm. burken som det står liksom mysteriet kött på så är det gris och i andra så är det liksom då, flugor. Mm. Så uh, om du har som satt en li lika mängd massa så det är det som lika mycket kött ändå. Och den är då som typ sönder malen så du kan inte säga någon skillnad på den av någon anledning. Um, så, då, så då är ju båda kött och det är lika mycket kött. Men jag känns ändå som att man skulle se på den ena bordet och om en fucking insect Mm <laughs> Ja. ja. En fucking mm. insect det, det, det, det är inte så vanligt. Det är inte, det är inte liksom vad man förväntar sig, kanske. Mm. Men alltså, man ja, räknas vad som sig med allt. Jag har sett strutskött i affärerna. Mm. Ja. Det är ganska intressant. Ja ja, alltså det är, mm, det, det är ju, det är ju fart. Ja, jag, jag tycker nu att det, jag, jag håller med. Jag funderar tycker att i, i princip, det, jag, jag ser den här tanken på liksom mera mer som liksom insektbaserad uh, kost. Mm. Uh, ja, jag, jag, jag, jag ser det, jag ser det som något ganska intressant. Det här, jag, jag har inte haft möjlighet att äta, uh, äta säg, äta gräs eller liknande, mm. så här uh, uh, igen en vad man nu roar sig själv på landen när man var liten, är en sak säkert, men no. <laughs> men, men alltså men med oh, en här, mögge, en namn ja, men att det skulle serveras det. <laughs> serveras någonstans, så här istället för say, i salta nötter så det skulle serveras då rostade gräshoppar eller liknande yeah. det, det har jag inte det har jag inte stött på än så länge. Nej, har men, som bor i Finland heller. Men, men, jag, men jag, ser, jag ser på ett sätt fram emot det. Oh. Jag, jag oh. tänker att det här att det, det blir, en, det blir en ny upplevelse. Jag tror att det kan bli en trevlig upplevelse därtill. Uh, och vi har ju redan choklad med gräshoppa. Uh, uh, ja. Som, ja. som den det fantastiska lilla chokladfabriken i Borgå erbjuder med jämna mellan jag, jag har ju haft en upplevelse. En kulinarisk upplevelse med insekter. Om du vill ha en kort anekdot. <coughs> Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, en kort. Mm. Yes. Ja. Tack. Okay. No, men, uh, min pappa är ju dum i huvudet. Uh, och um, det är ju när, när dumma i huvudpersoner. På samma gång tycker att de ska kämpa Och bringa kultur. I unga barns mm. liv. Yeah. Så då kan det ibland eskalera Uh, men okej, okay, så so, du är liksom <coughs> du är som 5-6 ja. och uh, din värdelösa ursäkt till farsa och far någonstans som och, och uh, sen så är han på väg tillbaka och där är det som att ah fuck nej nu blir det jobbigt att leva igen men samtidigt så är du lite entusiastisk för att ah oh, hurra kanske han har med någonting, hunnås uh, det har ju hänt ibland i spontana infall och så kommer fittan hem och sen så typ man dag efter så att okej okay, Haboubi nu, nu ska vi testa någonting nytt yay uh, jo här har, vi, här har vi lite godsak, lite karameller testa och se om du tycker det är gott vad är det Ja men testa först och säga, ja men på riktigt vad är det? Ja men testa nu och säga, ja men på riktigt näga, vad är det? Ja. Testa nu säger säga vad det okej. Okay. Och där i munnen och sen så, så, så smakar som allt så att typ arabisk godis smakar som typ 99% socker och 1% substans. Och sen då så, så att man där som att, tyckte du det var gott? Mm. Nå ja. Så att, <laughs> det är flugskit fuck you, fuck you right in there med barnröst <laughs> fuck you <laughs> ja, jag tänkte att på den, där, på den sekunden från att ja. du fick veta det ja. så, så blev din röst plötsligt liksom den av en 35-årig man <laughs> ja, som liksom genom tid och och som fuck you det var, <laughs> ja, det, var, det var då jag kom i målbrott <laughs> ja. gick det till för dig? Jag gick väl in i mitt rum igen Och drömde om en ny pappa Men jag tror nog jag gick ut sen på eftermiddagen Och tog en tillbara för att kolla om det var skit <aime> It was actually pretty good Men det var faktiskt skit Bokstavligt talat Anecdot över Ja, men, ja. Okay. Uh, ja, vi, vi har hållit på nu då och höll i skit nu då igen. Ja. En, en halv mm. timme så för att börja avrunda så småningom uh, mm. så vi har diskuterat om kött och att chatta vem som äter kött och yes. om man äter kött och möjligen också vad som är kött men ja. det som jag är lite nyfiken på är en värld utan kött mm. för att Okej, okay, alltså människan i dagsläge, så är en ineffektiv jägare mm. och, uh, hon ska få svårt att klara sig uh, och sen på andra sidan så har du den graderade, regressiva kunskapen från toppskiktet tillbaka till den paleolitiska här. Borde jag göra en mm -hmm. bättre definition? Uh, Nej, no, jag tror det. Jo, okay. inte bara för lyssnarens skull utan också för min skull. Okej. Okay. Nu ska jag tala väldigt långsamt och emfatiskt. Um, Okej, okay, så so, människan i dagsläget, right? Vi är inte ineffektiva yes. jägare. De flesta av oss. Mm, um, just, ja. Dumpar du vardagsmänniskan ute i, i, liksom, i vildmarken utan någonting så får de flesta lite svårt att klara sig. Mm. Beroende jo, på tillgång. Det. Ja, jo, för det är svårt att veta var de där glutenfria tacosarna liksom springer. Jo, i det fria. Har ja. mm. kalle? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag är på insekteriet, vad sa du? Uh, no, uh, det är just det där, vissa saker <laughs> så tror jag är instinktiva. Till exempel att någon i något sätt det kommer väl till och med den dummaste av oss bara, I don't know, kanske man ska försöka hitta vatten av någon sort mm. och sen See. så borde de flesta ha så mycket kunskap om någon men äpplen är väl okej okay. morötter, yeah. whatever shit du kan hitta där ute yeah. uh, problemet blir ju när vi diskuterar kött att liksom, om du faktiskt vill ha kött så måste du ju jaga det är ju väldigt sällan det bara yeah. Så kommer en för att så en människa. Gas på där framför. Den. <laughs> ja och om det händer så är det säkert något fel på den. Ja, han är väldigt sällan och så den ju släpat en mikrougne efter sig så det bara. Så, ready for action. <laughs> så där stek rekommendation i stycken i det bästa scenariot, honung, skurrissås. Men så ska lära. Ja, men alltså det är just mm. det där att liksom det är jättesvårt att jaga djur. Att ja. att det, det är liksom nej, men faktiskt det är jättesvårt att jaga djur. Att, att jag tror inte vardagsmänniskan har någon aning om hur begåvade våra förfäder var. För att det är ju liksom, kan du bara liksom gå ta en pinne och liksom. Och sen så råkar du bara träffa någon jävla råtta. Ah, no, dinner. Utan de, yeah. de, för att djuren där ute så har ju en sak som vardagsmänniskan förlorar för många hundratals år sedan. Och det är ju det att de, de har liksom den här vaksamheten som djur alltid har. De vet att mm. de ska frukta oss. Uh, Precis. De är, på grund av sitt liv i vildmarken så är de alltid redo. Det finns ingen ja. fråga om jag ska fly, ska jag inte fly. Det är jag mm. värsta fall att attacka. Så att de har alltid övertaget. Det enda vi har är ju vårt mänskliga intellekt. Och det är ju ja. liksom förslitet för att vi använder den på mer teoretiska problem. Med den praktiska mm. problemen var det som vardagsmänniskan behöver läta. Så kan man ju reduceras att flytta, lyfta, bära. Och, så här. Ja. Um, och att, jag menar hela jakten är ju egentligen att du måste överlista ditt byte så Precis. naturligt sett då, så vi är vi ineffektiva men det jag menar med den här eller det här är en argument då att liksom vi har ingen möjlighet att klara oss då, om mm. typ det moderna samhället kollapsar och vi faller in i någon sån här postapokalyptisk värld eller whatever the fuck då. Um, yeah. men sen så finns det en andra syn av argumenten som tar för den här graderade, regressiva kunskapen och att om vi säger nu vita att vi tar då. Uh, De mm. som sitter under idag liksom. Klyver atomer och liksom. Uh, analyserar Shakespeare och allt här böger i. Och sen om du sätta de, dem. Och plötsligt ska de. Måste de börja vakna imorgon och jaga skit. För uh, nå, mm. Inte skulle de ju göra så bra. Men den här gradära regressiva kunskapen. Är ju det att liksom att. Men, mänskligheten så har ju. Så har jag evolverat i steg. Så att det, liksom, det är ju inte att, liksom, att ingen, alla har glömt bort hur man gjorde. Det finns ju näskrivet, Det finns ju liksom så här och inrotat i många kulturgrejer. Sådana här ritualer som vi fortfarande har kvar i vårt samhälle idag. Även om det är mer symboliskt. Så att det är ju möjligt att man bara skala tillbaka den här kunskapen genom åldrarna. Tills man kommer tillbaka till någonting som är användbart. Till exempel att ah, så här riggar du en snara. Och sen väntar mm. du då på en kanin. Uh, men med menar den här regressiva eller den regressiva kunskapen. Så går ju tillbaka till den paleolitiska äran egentligen. Och, att, mm. och det är ju... Och då höll vi på med att liksom jaga med spjut och klubbor och shit. Då, då hade vi inte jordbruk. Och liksom då gick vi bara runt och högg saker med sten. Ja, den, det finns ju nog där, den där kunskapen. Det är bara där vi behöver den idag så den är satt åt sidan. Men vi kan nog, mm. vi kan nog läta upp den och no problem. Ja, jag menar, här herreguga på Google och skriver hunting lol. Så får du yeah. säkert all information du någonsin behöver. Uh, mm. så... men, men frågan är att skulle du kunna göra det där Nå... det om du då är nedsläppt ned, mm. så att säga någonstans i vildmarken så okay. är det ju inte kanske så sådär att låt mig titta, låt mig googla okej, okay, uh. no, men, no, men Fina. om vi, vi jämför då vardagsmänniskan med den paleolitiska människan right mm. um, så so, det var ju det var ju som superlänge sedan, till typ 10 000 år sedan, typ Ja, mm. Mm. ja. ja. Så, men vi säger tiotusen år sedan. Okej, okay. yeah. ja. Ja, men okay. mm. alltså, eller okej, okay, vi gör det ännu lättare. Vi säger ännu längre tillbaka. Vi säger typ stenåldersmänniskor Vi säger när typ uh, homo sapiens och kromagnon och de här duderna delar världen. Så yeah. vi, vi har liksom varianter av människa. Um, den människan så hade en jättekort livslängd, typ, mm. max 35-40 år, max. Uh, den hade mycket svårare att använda verktyg. Uh, till exempel en homo sapiens idag så ska det superlätt att använda till exempel en, en slunga. Att du bara liksom sätter igen städer som... Mm den människan ska ha haft jätteproblem med det att de skulle lära sig men de skulle aldrig kunna bli så bra som vardagsmänniskan de skulle kunna bli på typ några timmar av övning uh, det de hade ju då styrka och uthållighet men mm. det kan nog vardagsmänniskan få ja, de var bara liksom av nödtvång eller genom att träna lite uh, mm -hmm. och sen har vi ju liksom deduktivt resonemang och liksom analytisk logik att mm. vi, är ju, vi är ju tränade till och med den dummaste av människor som tränar dig i problemlösning sedan dagen vi blev födda i det moderna samhället. Hela din skolgång så har förberett dig för att lösa problem. Även fast det är dum som mm. tåg. Så att om det är problem är att hur ska jag få den där satans armen och fittan snarare så borde du klara av det utan någon hjälp alls. Om du bara tänker tillräckligt mycket. Mm. Så Ja. Yeah. Så att, jag menar, vi har alla fördelar. Så att in, inte det liksom... Mm. Inte, inte, inte, inte känns det som att vi skulle... Alltså, förmodligen skulle vi dö för att vi inte vill. Snarare än att vi inte skulle kunna, ja. tror jag. Ja. Mm. Ja, det det det det nog säkert, tror jag, i de flestas fall. Mm. Det, det handlar mer om den där, den där viljan än den, den, den, den att man liksom fullständigt skulle sakna den här kapaciteten mm. ja, mm. ja. Mm. Men, men jag tänker så här hur, hur, hur kopplar det här då till den här, din, den här som du sa för den här frågan ursprungligen alltså att det är en värld utan kött en värld utan kött var väl det jag ville diskutera men jag ville liksom den där att vi är en ineffektiv jägare och liksom sådär mm. men att en värld utan chätt som man är väl mer att en värld som är liksom att du kan gå in i affären och köpa chätt för de ska säga att sorry vi får en jagare med en omit för you Att du mm. måste gå och jaga ditt dit Ja, så jag kanske mm. borde ha sagt att en värld utan äh, lätt att skaffa kött alltid tillgängligt chätt ja, ja, ja, ja, ja, precis. Ja. Jo, så att säga att om om så att kött, kött var någonting som du måste liksom, skaffa själv. Jo, för jag menar nog kan med vi diskutera en värld mm. utan kött, om jag tycker att vi är nästan redan gjort det med de här veganerna. Jo, det var det, var det, det, var det jag skulle jag vilja, vilja komma till. Mm. Ja, mm. Uh, men okej, okay, men det finns inget kött i handen, allt kött du vill ha måste skaffa mm. själv. Sådär. Ja. Och jag antar i den här mm. fantasy-scenariot så kan vi inte längre ha jordbruk på grund av orsaken. orsaka ja, men någon fantasi måste ju ändå tillåtas okej, mm. ja <hör> okay. no, men fine, att liksom uh, no, men, om vi säger nu då att vad skulle det göra för mänskligheten om vi skulle ta bort jakten hur ekvationen att om vi säger nu att det inte finns något chatta, alltså alla djur är borta Inga djur. Yeah. Uh, no, men, då har vi ju förlorat en av de här mest viktiga grejerna för människorna. Vi är ju jägare. Liksom, vi var ju jägare och samlare långt innan vi var jordbrukare och började bygga samhällen. Mm. Yeah. Så, så vad gör det? Blir liksom passivärda oss? Liksom börja, måste vi börja jaga varandra? Måste vi uppfinna en helt ny grej? sten por, I I don't know, liksom att nåt. No, no, no, jag, jag tror ju något att eller jag skulle vilja hoppas på det där att man skulle hitta då, så att säga andra sätt att liksom använda den här den här energin än en en just där att då börja så att säga jaga varandra. Mm. Om man ser det, om man ser det som ett av de här alternativen om det är liksom längst bort igenom på den här, på den här skalan det att liksom att ah, no, men jag kan inte jaga mina renar. No, okay, då, då var jag då var jag och jaga. dem där för de heter renforce no, för det gör liksom många av våra sociala konstruktioner och ritualer så är jag byggda kring jakt. Bara de har ju förlorat sin betydelse i det moderna samhället. Till exempel när vi uppvaktar varandra så jagar vi folk och liksom mm. när, när barn än dag när liksom barn föds och växer upp och går på dags. så här. Så mycket av deras läkar just att de jagar varandra. Och det här mm. var ju ritualer som vi använde i, i, i som tidigare åldrar för att förbereda unga människor på att en dag ska du jaga maten. Ja. Yeah. Mm som har ja, här behovet är bort det. så finns det ju egentligen ingen vits varför ska någon jaga varandra att det är ju ja. alltså vad behöver vi träna mm. våra reflexer för då vi utgår ifrån att vi inte har några andra fiender då. men det är mm. som så konstigt för att tänka mig att allt som läver är kött egentligen ja. så ja, men, ja, men, okay. vi går riktigt i nu mänskligheten så har nu evolverat till robotar vi är liksom sinnen och medvetanden i robotkroppar. Robotar behöver ja. inte äta ett kött. Mm. Så, så varje gång vi programmerar en ny robot behöver vi som programmerar i den unga roboten. Nu ska du för och jaga tim 32. Klang, klang, klang, klang, klang. Nej, det känns lite konstigt. Men i det här scenariet varför ska någon bygga en babyrobot? Alltså, det blir, det blir löjligt. Alltså, vi ska säkert driva det här vidare, men okej. Okay. Men, men okej, okay, om, vi, om vi går tillbaka till att vi får inte äta kött av någon. Eller, äter vi kött så dör vi. Det, är någonting, det finns zombievirus i köttet. liksom don't eat it lol. Mm. Um, Vi säger att om du äter kött blir du våldsamt sjuk och spyr upp och allting. Så det är ingen vits att försöka. Typ. Men hur är det då med mjölk och ägg? Att, yeah. är, är, det liksom, är det att äta kött är det är liksom, om vi, om vi tar det rent etiskt att om du är vegan eller whatever, vegetarian, yeah. what the fuck, att liksom är det etiskt att äta mjölk och ägg därför att de kommer från djuren? För det här har jag aldrig förstått själv, att liksom, okej okay, jag förstår att du vill äta kött för då måste djuren dö om du är riktigt jävla sadistisk. Uh, men mjölk och ägg, vad spelar det för roll om du äter dem? Mm. Okej, okay, ägg väl tekniskt sett skulle det kunna bli kycklingar men jag menar, det saknas yeah. jag ändå där protein, jag menar, hörnor lägger ju ägg i alla fall, så det mm. Precis Vilda mm. hörn Ja, alltså jag måste ju säga att det... personligen så ser jag ju räknar jag ju det inte som, som kött men eller, eller så, men är, ser man det ur en stridig vegan synvinkel Men mm. jag har förstått så då, då är det ju det att det liksom är en produkt som kommer från ett djur som mm. faller utanför det här det, liksom, jo, men, det, det, det det fyller inte kriterierna för vad man kan äta Nej men om djur inte har någonting att göra med det, liksom att om, om djur ändå inte kan använda, om det är bara någonting man kastar på liksom sopstacken, what the fuck liksom, ja. är det ju att större så inte är det inte Ja Mm, alltså det, jo, jo när, man tänker, när man tänker på det så liksom, drar man det till sin spets så ja då är det ju, är okay. det, ju liksom bara en, det är ju bara svinn ja, ja men, be alltså behöver vi läva helt fria från djursprodukter är det liksom någonting som tynger oss? Skulle... man skulle säga det var bättre om ja, vi lävit no. helt utan Ja, no, alltså tittar vi på på det här igen det här famösa kolavtrycket så så skulle säkert någon kunna säga att ja att då skulle det vara bättre för att det kräver förhållandevis det kräver jättemycket vatten att, att, så att säga, föda upp det här djuret och som du nämnde att vi använder en stor del av det spannmål som som så att säga så odlas mm. runt om i, i världen så det, det, det används ju ändå för att just så att säga skapa de här djurprodukterna. Ja. Så, så på ett så sätt så skulle man ju kunna kunna säga att, att ja, att vi, det skulle vara bra om vi skulle klara oss utan det här för att då skulle en större mängd av den där av den här produktionen kunna användas för faktiskt liksom åt människor. Men vi utgår då ändå från att vi inte längre skulle behöva Djur för liksom deras hud eller deras päls eller deras vänner ja. Ja. eller deras allt möjligt. Ja. För det är ju inte Precis. alla kött vi tar Nej, nej, Nej, nej. Alltså, det var ju där vi talade om djur som helhet. Mm. Mm. <coughs> ja, det finns ju nog fortsättningsvis ganska många grejer som kommer helt från djur. som. Mänskligheten skulle inte må så bra om vi blev utan. Till som, Jag tänkte gör du, gör du exempel här nu. Ja, no, till exempel. Det finns ju en hel del medicin som vi inte kan framställa utan att ta från djur. Mm. Vi kan inte ja. synt syntetisera det. Mm. Uh, det finns ju liksom om man om man börjar glömma bort bekvämlighetsgrejer och vi säger att vi gör <coughs> syntetiskt material nu, då som titröjer och kläder och skit. Men uh, no, det finns ju. Mm. Det går ju lite in på den medicinska, men det finns till exempel vissa fett, vissa oljor, vissa toxiner, vissa gift um, som vi behöver. Mm. Um, det finns, om man säger liksom, till konst och eh, som kultur så finns det och allt från de klassiska fiolsträngarna <laughs> som man kanske inte ska gå in mm. på i för mycket detalj. <hör> Men alltså inte gör de ju fjolsträngar av katter, men de har gjort och de säger att de bästa, mm. men, um, men alltså, det, det, finns, det finns jättemycket som kommer från djur som vi använder än idag för att det är den bästa kvaliteten, det är det mm. bästa vi kan använda för att syntetisera. och ibland så behöver vi en bas att utgå från när vi startar eller gör någonting nytt och det är ofta djur <coughs> så att Ja. men man skulle kunna säga att kanske vi kan ta några enstaka djur i de här fallen då. I don't know. <skratt> men okej okay. så det är, det är bra då att liksom, vi tar ingenting från djur vi är helt fria från djur och liksom, vi hittar på någonting, vi är ju smarta trots allt mm. men okej okay. yeah. här är, är miljoner euro frågan då. men vad är det då för vits att sörja för icke-sällskapsdjur överhuvudtaget? Att varför ska vi låta några djur även om som vi inte konkret bo med eller som vi har som förströelse eller husdjur? För om vi ja. gör oss av med alla som så här slaktdjur eller som producerar kött eller ägg och sånt ska de automatiskt tro varenda människa i världen ta en hön eller en ko som sällskapsdjur. Nej, precis. Mm. För problemet kvarstår ju då ändå att de står där och tar resurser. Att vi har som ja. ingen nytta alls av dem vara en stor yeah. klump som är där och skräpar ner. Mm. Så när vi måste ju typ ha en massiv slakt, en massiv grillfest och sen mm. så har vi inga av de djuren kvar. Yay! Ja, ja det, är det, är, det är ju liksom den där riktiga liksom end of the world barbecue. Sen är det ju liksom det att <laughs> no, men, djur är ju faktiskt den orsaken till att mänskligheten överlevt. Att Homo sapiens finns här så är ju för att vi äter djur. Varför? Jo mm. men liksom du kan inte styra vädret. Jo vi kan göra moderna växthus och skit, men att om det blir ett underskott av spannmål då så då börjar folk dö. Mm. Att om du inte har liksom, möjligheten att fiska, liksom, att jaga fågel. Att eller en av de där trevliga djuren som vi brukar ha på bondgårdar. Där du kan ha liksom, väldigt fett kött som räcker liksom, mm. att, att hålla upp energin. Men det framförallt är kallt och stofft. Men guess what? Där blir det inte så roligt nu med mm. Så Och nu mm. kanske berätta på då, att börja som liksom grilla kattarna. Mm. Yeah. Ja. Men mm. Så att jag menar för mindre i havmästare eller rent småskaligt så att jag skulle säga liksom rent förnuftigt så att men alltså jag, jag säger minska på chat överflödet liksom minska liksom på den här överdrivna konsumtionen men tar det för all del inte bort. Liksom djuren. Liksom, alla döda djur i min mun de är viktiga, de smakar så gott mm. Det är ju bara idioter att tro att vi ska kunna läva utan Ja Jag tycker att jag kan, kan, kan <coughs> hålla med om det så, jag, jag tycker att man kan inte bortse från det att liksom vilken vilken roll låt säga djuren eller så alltså att säga vår vårt köttete har spelat mm. för liksom på på vår väg från liksom stenålderns personen till mm. sån liksom, den moderna människan. Ja. Att att nej inte kan man det, det skulle ju bara vara en sån här vad heter det revisionism. Mm. Alltså i princip principen man försöker förändra förändra historien Nå, no, vi är inte, in, står vi ju över över det inte Det är ju, det, det, det försöker vi ju göra anefter här liksom radera sådana aspekter som vi inte tycker om mm. Men men så att säga, jag tycker man kan definitivt inte förneka, förneka den här vik, vikten där uh, Är det liksom ser jag liksom specifikt att det här är någonting man måste liksom ändra på, Nå, jag tycker man måste definitivt titta på den där liksom hållbarheten i den här produktionen mm. och på, på kvaliteten på den här råvaran det måste man definitivt ta och titta på mm. för, ja. för, för just som sagt att det, det, det är en skillnad i att är det faktiskt liksom bra kött eller är det då så att säga, någonting som är som massproducerat, att där det är en massa tillväxthormon och liksom en massa, en massa liksom, vad ska vi säga, bekämpningsmedel som har blivit inblandade i det här köttet. Men tänk och du så mycket, mycket kött du kan få för så lite pengar när det finns. Ja, det är, ju, det, är ju, ja det är ju det. Varför, mm. varför betala liksom för, för ett kilo när du kan betala för 15 kilo av den här... liksom köttliknande produkten exakt mitt i tubform ja, ja. Mm. Det, det är som jag, ja, jag blir så på sätt, jag, jag, blir, jag blir liksom sur på det själv mm. det är ju en sak som man faktiskt måste känna bra med Finland kvaliteten på vårt kött är ju nog ganska hög jag har ju nog uh, att ja, så inte fallet på alla ställen i världen mm. Det mm. mm. det stämmer. Det stämmer helt. No, men vi har ju liksom, mänskligheten har ju gått en lång väg och vi har ju nog vandrat den hela tiden tillsammans med djuren och vi, har ju, mm. vi har ju lärt oss en hel del när vi har gått. Vi har, vi har i många fall dräpt så till den grad att liksom vissa arter och raser är helt utrotade från, ja. från faunan. Uh, I vår värld så man tror jag att mm. vi ska lära oss men man behöver ju bara säga nu ja. hur det går med liksom delfinerna i, i asen till hur det håller på Kom med kommer vissa bildfåglar och grejer därför att vinst mm. och liksom människans girighet är så mycket större än omsorgen för de här andra. Och att jag menar, ja. djuren kan inte försvara sig mot människan alls. Att om vi bestämmer att nu ska alla djur dö så då dör de. That's the end of that. Så vi måste ju på något vis värna om dem. Det är ju på något vis det mänskliga ansvaret. Att vi måste, vi måste ta hand om dem. Mm. Det, är, det är liksom den här det är priset vi måste betala. Um, mm. Men det, det finns ju ett ganska radikalt förslag som har givits. Det är ganska intressant. Mm. Och uh, den är ju den här Kontrollerad kanibalism. Jag vet att liksom. Ja jag kan kanibalism. Ja ja of course. Det ska vi göra. Men, men så här. Att om, om vi säger att du har en grupp med människor. Vi säger en stor grupp människor. Vi tar ett samhälle människor. Som blir mm -hmm. instängda, i det ökända valvet. Under jorden när kärnvapnen börjar på. Uh, yeah. Men under den här flykten. är under jorden. Så har vi hunnit ta med oss ett enda djur. Eftersom det är under jorden så finns det ju en väldigt begränsad mängd växter och liknande som kan odlas. Mm. Så, och att jaga någonting där så är ju förmodligen plus minus noll. Så, då har vi liksom egentligen en resurs för, för näring. Och det är ju då varandra. Yeah. Nå, för att det här inte ska det till kaos så måste man ju fundera att no, uh, föreslaget var ju först att no, men, om det kommer till den graden då att liksom folk, liksom, vissa är för, för gamla eller för sjuka så här för att leva längre så kan de helt enkelt mm. välja att okej, okay, no, guys, nu tror jag gjort mitt och sen så omsorgsfullt som möjligt då så utannaserar vi dem och sen då så preparerar vi dem då för konsumtion och vi gör det så gott mm. vi kan. Um, och sen så skulle vi då kunna uh, ska vi säga, hålla en cykelgående. Och så, så säger då, för det första så krävs det ju ganska stora mängder om det är den enda tillskottet vi har. Och så säger de ändå, nej, mm. nej, nej, att vi behöver bara lite. Vi behöver bara så mycket som vi får vissa bas som liksom fetter och liksom vissa basnäring. Sen då säger vi att det finns så här runda jordisk svamp eller whatever the fuck som vi kan trycka ut det med. Att det här är mm -hmm. bara att vi tar. Köttet vi tar människor. Och så är de andra, ja men du har ju kuru och liksom alla sådana här crazy-kannibalsjukdomar. Så, liksom, mm -hmm. vi, vi, vi fixar det på något sätt. Med medicin så <kör> <kör> är det okej. Okay. Vi kan äta kött. Det är bara människan. Yeah. Mm. Um, men Det finns ändå inget, inget sätt att ett normalt samhälle ska kunna underhålla varandra på det sättet genom att äta varandra. Yeah. Uh, därför att det kommer alltid att finnas så mycket efterfrågan och det finns inte tillräckligt många människor för det. Så vi kommer att uh, måste börja döda varandra. Uh, så det blir kaos igen. Och så har mm. att så här vi gör köttfarmer. Att du <coughs> det enda sättet som det här skulle gå så skulle vara att vi skulle måste <coughs> hitta ett system till exempel att för det första, alla kvinnor skulle i princip måste bli direktiga kurser. liksom de skulle måste pumpa ut ungar liksom, utan avbrott. Uh, tills vi har kommit upp i någon sån här siffra. Och sen då ska man måste ha ett system att till exempel Men vart annat barn får man behålla men, uh, men liksom vart ödda barn då som går till gödning. Och mm. grejen är då att liksom vända med dem med de här barnen, liksom vi matar dem, matar dem och matar dem. Vi sitter och trycker i dem mjölk. Liksom så mycket mjölk mm. som odan bara kan ha. De sitter och äter hur mycket kött som helst. Och, så, och sen när de blir tillräckligt gamla och tillräckligt mera och fina, så då, liksom då tar vi livet av dem. Men det här, de här får som man talar inte med dem, man interagerar inte med dem. De bara sitter där och matar dem. Och, och liksom, tills de är tillräckligt mm. gamla slaktas. Um, yeah. Och sen säger de, ja men nu är det ju ett problem med det här för att mjölkproduktionen ska gå så måste de här kvinnorna för att vara hela tiden måste man äta en skitmängd liksom proteiner och staf och det kommer bara från kött. Så då måste vi ha ännu, <laughs> då måste vi ha ännu mer människor. Ja okej okay, men det är inget problem. Det bara det, Vi måste vi måste knulla kiten nu kvinnorna liksom, ännu mer så att liksom, de har inte en enda sekund där de inte är som gravida. Så de, mm. Men det här leder ju till att kvinnorna då, så, eftersom de är gravida hela tiden så har ingen chans att återhämta sig så blir de inte <här> så blir de inte liksom de kommer i princip att bara bli fätare och fätare och morbidare och morbidare för de kommer bara sitta och äta människor för att kunna föda med människor och de där barnen mm. som de föder så fördelen där är att de kommer att bli skitfäta det är bara en kultur där skitfäta människor och männen mm. så betyder ju att männen kommer i princip bara att liksom vi kommer att måste dela upp männen att de som har produ producerar frisk och, och smaklig avkomma. så det är de som kommer att måste ha sex för att vi kan ju inte riskera att en kvinna blir gravid med någon sån där smal, liten, köttlös benrangel mm. Mm. Så sen har du de andra männen då, Som står där då Och liksom inte får knulla Och liksom bara står och ser på de här produktiva männen Knullar de stora <laughs> Monster-mammorna <laughs> Och producerar de här Han är bara all kött, bebis. <laughs> Sen säger de att det är perfekt för när vi har kommit till den punkten så då betyder det att de här männen som inte kan knulla liksom, de, mm. de är bara överflöd för de bidrar ju ingenting så då kan vi ju slakta dem. Då får vi mindre liksom, munnen när de mätta och sen så, mm. så blir det lättare så kanske vi kan ge liksom, lite breaks där då. Och sedan, men nu har vi äntligen skapat ett idealsamhälle Kvinnorna är liksom, är liksom Fäta passiva kossor Som bara är gravida hela tiden Och literally hanterar all mat Och männen som bara får ha sex Hela tiden och high av varandra Och guess what Vi får, bara, vi får äta varandras barn bara sig vi är fittiga på dem eller inte Drömmen har äntligen blivit sann Soskusamhället mm. Så skulle samhället vara utan kött Ta är alla satans militanta Veganer Ja, vad, vad kan man säga annat än det engelska uttrycket? That was a mouthful. <laughs> ja, of overfed zombie baby. Hej Nikolaj. Mhm. Mm här blev ganska mörkt. Kanske vi kan lova varandra vi aldrig gör ett zombieapokalypseavsnitt. Men kan vi hålla det? Seriöst, kan vi hålla det? Okej, okay, vi lovar varandra. Ja. Okej. Okay. Vi ska skakar hand här nu. Kanske de är inte så dumma de där djuren trots allt, fast de är döda i min mun. Lustigt att du kan prata så bra, trots alla de här döda djuren i din mun. varning!